Ok, hvala. Uh, to sem, kaj Gregoj posil. Šola politične pismenosti danes bi naj gledala obkročenje malo o uh, nejavadni temi. Ne, Ajmo o uh, političnih iluminacij, iluminacijo politično nekorektnega, na primeru prekarno. Uh, Zato to priliko so s Gregojem poskušali uh, bolj manj elegantno uh, ali pa izpeti v izdelati tezo in zdaj bomo, pravzaprav, skozi razlago in predvočenje probali tudi upravičiti računama in ne samo to, da smo si izmislili tezo, ki je upamo provokativna, potem bomo probali še razpeti, čez, raztegniti čez primer karne in spojiti teoretično idealno z, z realnjem. Uh, Vidite, na začetku seveda, je seveda pomemben vlogo poslušalcev in poslušal, na koncu, oziroma tudi vmes, pa seveda upamo, na aktivni del. Uh, in upamo, da te odreagirali na pravih mestih. To je sveda že prvi klicaj, katera se lahko prava mesta, ne? katero koli mesto je pravo mesto. Um, vrevo, vrevo. <laughs> ok, um, ukvarjamo se pač s političnimi in to v zelo preprosti smislu politično kot tisto področje, kjer uh, živa bitja ljudje, torej okay, dajmo reč ljudje, da ne bomo šli predaleč, urejamo soobivanje. Uh, sporozumevamo se z besedami in še vedno še s čema ampak glavim je to ta polje, uh, kjer se nahajamo. Uh, pri tem, da je najna teza ta, da se politika v tem smislu dogaja na področju čutnosti, da to ni nekaj racionalnega, ampak da se v estetskem smislu, pravzaprav, da nekaj estetskega, no, da se dogaja na področju čutnega. Kaj pomeni, to bomo seveda potem dalje povedali in da imamo pravzaprav dva prevladujoča diskurza. En je politični v smislu strankarski, prevladujočih politij, kot jih doživljamo skozi, seveda, vladajoči diskurs strankarskih politik, oziroma skozi države, Um, in sve medijev in tako dalje, drugi pa je nek drugih, ki ga bomo potem pozdneje opisali. Uh, in najdete tezaj na začetek to, da je politiki, strankarski politiki, ko rečem politiki, mislim se, da na te vladajoči politični diskurz, da ti politiki svoj diskurz se upravičujejo kot racionalni. Uh, in se pa tem presneto zmotijo. Namreč uh, zato, ker politika politično zhaja iz čutnosti, ne more biti racionalna. In da se v tem primeru politike že za začetek zlažajo in se delajo dobesedno pametne. Pametne oziroma racionalne, čeprav izhajajo z področji, čutnosti in še ožje področji čustev. Vladočji drugosek politik dela na področju čustev in se pri tem krati še dela, kot je to najbolj racionalna in pametna, to besedno pametna stvar na politiki, se delajo pametne. In na tal način seveda skrivajo izvor njihovih politik, ne, ki je širše področje čutnosti, malo ožje na področju čustva. Politiki to niso tako zelo racionalni in pametni, kot se kot vsi dobro vemo uh, in zelo radi delujejo skozi čustva, ampak to skrivajo. Uh, no in kaj naredijo s tem, ko zanikajo ta čutnostni izvor politik in jo pravzaprav irakcionalizirajo? Čeprav tredijo, da je njihov izkus racionalni in pametni osiromašijo jo in jo tudi dehumanizira. Zato politika je potem potem osiromašena, parcialna in tudi dehumanizirana. Kot se jemo, vladajoče politike, strankarske politike, imajo prav te značilnosti. To je tudi porjasnila potem, zakaj. Kriterij uspešnosti, recimo, pri teh politikah je menedžerski in tehnokratski. Politika je uspešna takrat, ko da skozi neke mehanizme, ko neke alineje uresniči, ki so zmerja tehnokratskega tipa. Ne bo morda univerzalistični uh, oziroma humanistične. Uh, politika je potem zelo parcialna ravno zato, ker je tehnokratska. Ne? Uh, izvor pa je, kot, izvorni greh pa je, kot že povedano ta, da zanika pravzaprav svojo pravo naravo. Da je iracionalna, čeprav tudi racionalna. in pravi ne, ne je miz v čutnosti, estetskega oziroma čustva in imamo nič pravej politike. Okay. Um, Zdaj pa na drugo stran. Uh, ali obstaja izhod iz tega zakletega kroga? Ne? Uh, upamo, da ja, da v koncu ne bi potem tudi na tem mestu, ki je tudi fizično svetka kompleks pekarne, uh, po Nazarja up, da je tako osvobajajoč in emancipatorični diskurs pogoč. Verjamem, da je, ampak. Uh, Spet se moramo vrniti tokrat v resnici na področju čutnega in opustiti upe, da je možno zracionalizirati zdaj, v tem žlahnem pomenu, modernističnem pomenu, direktnem pomenu besede, zracionalizirati diskurs političnega in na ta način preseči obstoječe pomenitve, kot smo jih neštili. Te zadalje je, da se to da stojiti fizično, materialno, da nam je skozi materijo, možen skozi postopke in akcije materije možen dostop do um, razvitejših politik ali pa razvitejših, do racionalizma, racional, racionalizacije politike. Ah, tako. Skratka, sliši si hecno, da je možno skozi materijo in to lastno svojo telesno skozi fizično vstopiti v neko področje racionalne politike, ki bi, ki bi bila prav to, za kar politiki trdijo, da so, a seveda, da zbimo, niso. Um, za nek prestop v, v politiko čutnosti, v neko uravnavanje medsebojnih razmeri, med človeških odnosov, tudi na daljavo, tudi skozi časovno in geografsko daljavo, za to bre. Um, brez, da bi bili tehnokratski, menedžerski in da bi so da bili parcialni. Um, na nek način je treba popraviti pa bom po vse izraz, ki meni ni čisto na tem mestu, inicijacijo, ki ima družbeni značaj. Zdaj, potrebno se je v družbo, v politično se treba inicijati, Treba upraviti nek spet meni izraz na tem mesto obred, ki nas bo potem izstrelil na področje politične racionalnosti. Zdravljamo, no, da ne bo nič jasno. Uh, jaz verjamem da že zdaj vam niprav dosti jasno... Če... Ja, to nekaj Se bom še, še večkrat odzel, da nas da pa za Se, vzelo, to, Da to no? zdaj ne znamo, enkrat, ne samo je to V resnici politika postala racionalna, kot je potrebno, fizična izkušnja, zelo področja čutnega. Mogoče um, celo splošno čutimo, da da je moramo ostati tukaj. In ta izkušnja mora biti telesna. Na neki način je treba na vsakodnevnih praksah, skozi svoje telo, spustiti tako rekoč ta tok uh, politike, čutnosti ali pa čutnostne politike. Na kakšen način to naredimo? da tisto, kar je seveda na začetku v glavi, kar nam je skozi vzorce bilo privzgojeno ali dano ali pa nam je to všeč, recimo, da smo zdaj odrasle formirane osebe že, da to skratka spustimo, previtrimo skozi svoje telo. Na primer. nekaj banalnih primerov je vegetarijanstvo. Večina ljudi se odloči za vegetarijanstvo po nekem premisleku. Bolj ali racionalnem? Ha, ha, ne? ne vemo čisto, zakaj smo vegetarijanci. No? Ampak, To prakso spuščamo skozi telo, zato ker si omejimo izbor prehrane. To je recimo, skratka, skozi svojo materijo, ne, svojo telesno materijo, smo spustili to političnega, s tem, ko smo rekli: ne, te prehrane pa iz teh razlogov ne bom dajal usta. To bi bila, to bi recimo, je politično odločitev. Biti v politično je politična odločitev. In um, jih je še, seveda, so še kakšne druge, skratka tam, kjer naše vsakodnevne praksu, skratka, naša naša dejanja, eh, pogojujajo ali pa ovirajo ali pa usmerjajo nekaj, kar smo zracionalizirani se odločili, oziroma lozima prepoznali kot tisto neko idejo v naši glavi, to pomeni, da je to delovalo skozi naše telo. Tudi spet zelo enostavno primer je oditno demonstracijo. Zastaviti svoje fizično telo, da se postaviš na ene mesto in tisto mesto je, seveda je potem prepoznavno pod mesto neke ideje. Ne? Demonstracije pač mesto, kjer rečemo, ok, zasedili smo to mesto, ker hočemo povedati to in to. In da resno mislimo, smo se tam pojavili, skratko smo investirali v in svoje fizično telo. Ne? Um, in to ima seveda tudi lahko zelo praktične implikacije. Ne? Zelo verjetno bo potem, uh, če je uh, demonstracija uh, dovolj globoka, ne bom rekel, radikalna, vzposedu policija legitimirala, mogoče tudi zapisala na video, mogoče vas bo tudi uplini za sovzivce, mogoče vas bo proti demonstranci pretepli, pa vi njih, v skratka, zelo materialni bomo na nekem mestu. Ne že to, da se z Maribor odpeljemo v Grblanem, pravzaprav podvikne, da svoje telo preselimo v Ljubljano in ga investiramo tam v neko dejanje. ne nekaj ja. zakaj je vegetarijalsko politično odločitev? V tem lahko kasneje, zame še do konca pripeljam tole. Ne? Um, in še res z, z takimi uh, dejanji, kjer telo investiramo, ne, smo na poti do politične iluminacije. Ne. Nočem reči, da potem nastopi, kot je to popularno, sem, da smo zelo blizu tega, ne, da nastopi neka višja, uh, višja zavest, uh, zaradi katere nam je potem marsikaj bolj jasno, kar onim drugim ni nikakor. Ne. Um, nočem teh vrednostnih kategorij postavljati, potem, ko smo politično iluminirani, Smo več vredni pod in drugi, niti najmanj. Ne? Mogoče so samo poudarki, poudarki so drugačni. Mogoče je zavedanje družbenega drugačno, tu pa brez mogoče. Zavedanje družbenega pa je drugačno. To je smisel politične iluminacije. To, da spustimo in da moramo spustiti odločitve skozi telo, je ta, da potem polipolitičnega postane to, kar je. In se vrne na področje čutnega, in ne, ne samo področje čustev. Skratka, da bi bili socijalno zreli, da bi bili socijalno inicirani v bolj pravično na nek način, bolj občuteno področje uh, socialnega, uh, je potrebno odločitve spustiti skozi tolo. Skratka, je potrebno biti fizični. Uh, to bi bilo potem nakratko zaokroženo, zakaj smo potem prišli mimo vladajočega diskurza eh, politike v strankarskem smislu, tudi da eh, ok, ne rečem o v parlamentarnih sistemih, eh, demokratičnih, da pač to, tudi znotraj tega je mogoče imeti ljudi, ki so politično eh, že dali neko iniciacijo skozi v smislu, tako smo zdaj napisali, ampak glavno. Na ta način se izognemo, kakor je zdaj v političnemu diskuziju, in kakor razlika, razlika, seveda, v kreaciji, v učinkih, ki jih tak pristop uh, do političnega, do socialnega ima. Rečem, če je bolj odprt, uh, stvari povezuje mimo tega, da, bi, da je vpet seveda, v neke strankarske politike, uh, v, te, v to, da mora se vsake štiri leta DPS dokazovati in se verificirati skozi neke postopke, biti skrati tehnokratski in parcialni in tako dalje. Uh, ampak je pravzaprav človeških, je human. Uh, to, kar me greva spomneno, da bi bilo dobro na začetku povedati, je, da smo pravzaprav, in če zdaj spet nek drug zelo nevarni diskurs poleg prejšnjega skoraj izoteričnega, za više zavestva, um, je, da smo socialno, evolucijsko gledano, homo sapiens je pravzaprav še na nekoli vopic in to je dobro. Um, še zmeraj smo na nivoju šimpanzov, ki sedijo v eni vrsti in drug drugim otrebijo uši uh, in na ta način poglabljajo družbeno kohezijo in družbeno ves in so srečni. Vse to gre, ne? da smo srečni v tej družbi in da se ne pobijamo med sabo. Ampak tehnologija in tehnika nas je to prehitela. Živimo v visoko kompliciranem, v razvitem svetu, ki na obraz zavral onemogoča da bi živeli kakor opice, ampak še zmeraj imamo v sebi, v našim materiji, prav in tu se gibljemo bi na nevarnem, na nevarnem področju, da nekaj lepo, ja, a to pomeni, da smo da, da bi so ta socialni darwinizem tukaj blizu, ne? Če smo genetsko gledano materialno še zmeraj opice potem prav ne moremo biti ljudje, ne? ampak v tem smislu kot politični subjekt, ne. Um, no torej Socialno-evolucijsko, pa postavljamo socijalni smo še izmere opice, ki si za srečo trebimo uši v, v druščini. To je naša skupna pozicija. Na ta način naša družba funkcionira. Najbolj srečni smo, ko se vidimo. Pri tem, da vemo, da je naša civilizacija na ta način kompleksna, da deluje in skozi čas in nadaljavo. Mi moramo biti sposobni komunicirati z ljudmi, ki jih nikoli nismo spoznali in ki so čisto na drugem koncu sveta. na ta način. Pač smo v vsakodnevnih praksah prisiljeni delovati. Um, in se moramo tudi, moramo tudi biti nekako, se pač ok, strukturno pismenje, moramo prepoznati razne na vodilne dosežke, ki so precej madinalne in imajo veze več s to opičjo situacijo. Torej smo odtujeni na nek način s tem, ko živimo v taki civilizaciji. Kot to smo odtujeni od tega prvotnega socialnega stanja, ki smo opice in si tremimo uši in je to čisto vredo in funkcioniramo kot skupnost, ki se vidi v oči v oči. In tu imamo seveda, zdaj, to je razlika, zaradi katere je potrebno narediti tale postopek nazaj skozi politično iluminacijo, da bi bili spet v kompleksni civilizaciji in kulturi kot je tale, da bi lahko delovali kot opice in dosegali neko sreče in zadovoljstvo in boljšo družbo, ne pa upadljamo v politiko, moramo dati skozi politično imelacije oziroma se družbeno injecirati prepoznati družbo tako kot je, da bi lahko potem delovali vkrati kot opice, ampak v visoko kompleksni civilizaciji. Če še enkrat, če še enkrat povzamem to, skratka, fizično je potrebno dati svoje politične vličitve skozi telo, da postanemo zrele socijalne osebe, oziroma da postanemo politični subjekt. Če sem te pravil, je naš glavni problem v tem, da je zmanj kar v oši, pa se zdaj ovarjamo s razmi sublimatami. Ne, oši ni zmanj Dobro vprašanje, zmanj pred prostora, da bi se odnašel biti obice. Ja, pa sublimate imamo. Pa, pa sublimate imamo. Ne? Vrhunski enar. Jaz malo sem bil, in to v politika, kot je vladajoča politika, ta pa mi je dovolj. Ta nam pa nadeluje biti opice. Kaj nam bo še ki svet fizičen, ne? Ja, ja. Pa. Ja, da pa. nekako naša prva stvar da nismo? Ja, pa. Hvala e, v danes števenski biologiji, ko dobiš neko stvar na mizo, ko je ne poznaš, primeš, pogledaš, preštofaš, to je tipično primatski način odzivanja. Recimo drža rok, drža hrtenice, ko hodiš, tipična primatska struktura in takzad. Vse kupenih čist bioloških eh, znakov je. Eh, ne poznam ga, kaj je bila tukaj? Ko mi bo pivo, sem z njim znamenil. Ej, ti se mi zelo še razstvo in pomerajo nekak solidarnja. Ne, možde. Teh vrednosti, da nisem trobo vpletati notri, ne? Ej, smo srečni, tako je srečni. Ej, opet se so zato, srečni, kot smo mi. gledano, pa no? Če pogledaš, vse ljudi na tem planetu, planetem. To eh. boš potemil že nekaj popreče. da, da so se... nekaj drugače. Ne, da so obice bolj srečne kot mi, ampak opice se ne zavedajo, da so nesrečne. Ne, ne, ne, ne, De, kar, tisam, opice, ne, ne da se obice dobro zavedajo, da so ne srečne. Čakaj, moram mi postati obice, kaj bodo nekaj? Ne, da, da tudi si žej, <laughs> <laughs> na uh, nam ne bi škodno. Jaz bi šel malo... Samo, to Samo, To nam ne bi škodilo. Že, Jaz sem zabudil začetek. Gre je govor, da oficer človek. <glesemo> <speaking> ne, ne, začetku si rekel, da se politiki ukvar Dansk... bolj na juznejih kot na racionalni na Čeprav trdijo, da se racionalno... Ja, Prvo vprašanje je, ali se oni tega zavedajo. Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ne. Ker ä, definirati, kaj sploh je racionalno obnašanje. je že problem za sebe. Ne? Recimo, da vemo, kaj je racionalno. Ne, ne, ne, ne, ne, ne vemo, čepo, kaj kaj. Ne, tem, da ne vemo. Racionalno obnažanje je spet relativna zadeva. Racionalno, racionalno obnašanje kogarkoli ali katere koli skupine, je pa zato pa pomenjamo da zadovoljuje našo dušo to. na katerem nivoju. vojo. Tisto kot drugačas zakaj ti zač nacionalno obnašajo, če od tega moja dušva in moja čutnost ne bo zadovoljena. Politiki to skozi zanika, ne? Ja dobro. Vražanje če se zaveda, ne? Smo te 0, da moram prav. Ni ne na obravo. Nekih mojih babez začas zapital tak, da Da je racionalno obnašanje namenjeno zadovoljevanju za čutnih ciljev, potreb. Drugače, ne, ne je smisla racionalnega obnašanja. Kot da je to To je duhovni cilj, enako čutni cilj. To je e dobro, če čutni cilj. Ja. cilj ni čutnost, oziroma cilj je pravi neka uh, razsvetljena čutnost. Ne da bi se obnašel kot opice, zdaj ne moremo. Zdaj, kako vemo, ja. kar vemo, ne moremo biti svet opice zdaj na Opice z raketov. To je pa še hujša. Zdaj eno večjo, ki bi bilo najbolj primitivne bite. E, zgodalo, zdaj svoje pravba se tehnologija v bistvu hudovina prehitira. V bistvu ne uspemo slediti. To ti dam prav. Drugo, kaj ne, ne, ne. Diur, ne je z jaz z reshod domi kaj je politika je, ne? ker eh tjez, KGB so medije, Hanare, ja sicer je kar je bilo so gledilo, pridelo hale, jaz se zisto podujo, ona politiko tako oskupo da se v tem sezoni ne more so zelo loči družbeno, pa politično pa, pa materialno pa so pa pa se samo pa se tragero, pokaterajsko politično ja, še malo, probim, bi še Ne, jaz sem v bistvu samo želel opozoriti na to, kaj je tudi, uh, že ne, zazno oporanko pozdravil, kakaj to vprašanje čutnosti, ki jasno, oziroma ni bilo argumentirano. Zdaj, mi daš en primer, zakaj meniš, da politika čutna, ne racionalna? Ti si nekako predvedel, oziroma teda teza, ki je bil z vás koljena iznečeja, sem zgodil zgodbo nic, ko nekako nisem vedel pa ne predeno to čutnost. Zdaj, jasno. Ne, jaz razumem, da seveda politika postega na področje intime, se pravi ja. osebne čutnosti in pravo emocije in ja. Zdaj, kar je posledica ja. delovanja politike. Ne? In da primarno sve je pa tisto tisto, ki eh, lahko spremenja politiko oziroma je ravnava oziroma se je ljudje postavljeno obbran in, in tak dalje. Okay. To je popolnoma jasno. jasno, kje pride ta čutnost v, v to politiko oziroma zakaj predvidevaš oziroma izhajaš iz te pozicije, da, so, da je politika čupna? Mm, Kot ja je politika pač je zelo taka delovna definicija, ne? Način uravnavanja sobilvanja v v skupnost, ne? in zdaj odhod robot nima prav pri zato običaj običen situacija, ne? Ehm zato ta sporednica z, z evolucijska sporednica, ne? Mhm. mi nimamo drugega področja, na katerem ljudje se obivamo kot pa čutnega. Zato, ker zmeraj se obivamo fizično drug z drugim. Če odzameš, da element čutnega v sobivanju, kaj ti ostane? Element fizičnega v sobivanju, kaj ti ostane? Kaj A, pa, da je. avtarje? No, komunikacija, seveda. Ampak nismo strukturalisti, ne, da se na ne bi zelo Tukaj ravno za subjekte. Ne, ne za mrežo komunikacij, ampak za tiste subjekte znotraj, ja, ki zapolnjuje ki povezujete subjekta. In to je tudi organizacija, ki se je v subjekta. Globalno se je treba zbrati v svojih zaporih, da se prepoznamo v v družbeni struktur. Da no, da, da, nevijez, da, poem, ja, uh, da, da, s tem, Sama, pojene, te... saj, da. Ampak tem fajl v In in dopolnjuješ tisti, uh, tisti tiste volitve na neki bolj man kot kontinuirani ravni. Ampak pol to ni neka ne, mislim, ne se ste rekli Zastavite svoje telo in s tem, v bistvu, zaobideš vladajoče strukture. Zahvaljujoče strukture. Vladoči diskursi, v redu. Zamek, ker ideologija vedno na telo. Mislim, da, da uh, prepiše se zakon, vsi uh, moški, starejši od 18 let in od 27 let, morajo iti v, v vojsko. Ti greš, zastaviš svoje telo in oni tam tvoje telo drile. Isto v šoli in tako ta, ta dalje. In to še prosto voljni proces tudi dalje. Ja, ampak tu si nata, tukaj si na ta način indiciran v neko družbeno, ne? ravno yes. s ko občutek, recimo, vojaki, uh -huh. uh, ampak so indicirani v nekaj drugega, kako ljudje na pozitivno. Se pravi, da je to svoboda to, da si izbereš svojo svoj ideologijo. Da rečeš uh, ne bom strelbom, ampak vegetarijanec. Ne. Ok. Ne, ti pravi... Potrej si kaj racionalnega, več ne razumem. Ja. Me... To je god, da začeti. Prav, če ti praviš, da je politična vrečitev, ne? zato ker zdaj si mislim, to spostivsko stelo, mhm. to je teza, ne? Samo vas je to je stelo tudi recimo v potoke šambanca in jetra v vsi. No, to je politično vrečitev? Jo, mislim, a veš, to reči, če ti tako definiraš politiku? kak bo učinek? Um, Zakaj Ej, si samo imaš dobene, dobene ročnice, veš tako, eno zelo reskočno življenje in eno morata drze, recimo, ne. A, tu, tu se da Boče, da roči, uh, da če dobro, spustiš, jaz uh, uh, Ne, tako vprašanje se čisto v redu, ker tudi meni pomagajo potem, da se zavistili to, kar sem dal v papiru, pa sem jem kje v vlaki, kje v glavi, ne. Uh, Ni rečeno, da bom vzdržal, ne. Um, Seveda. <laughs> Če spustiš potoke šampanja skozi sebe, si pijan in drugi dano šmačka, konec. Jaz smo kje pa je političnost vsega skupaj? Se ni se rekel, da če pije šampanje, zdaj je politično, ne? Ne, samo za objekat jaz, pa jaz bomo zdaj nazaj tisto. A ja, čekaj, čepaj, čepaj. No, se... Ma kje je političnost? Ja. Politično? Tako, ja. da je receno samo tradicija odrednega izbora se igram spije. Samo če je interesuje, da je način življenja, ne? Zato zame, zame se vse je lahko je Mamo je Jaz sem se pravil temu pa Zdaj, eh, ostati zase, materialist. Ampak to v zelo vulgarnem smislu. Ne? Eh, da materialna struktura, način bivanja tvojega telesa, seveda zdaj gledamo, pa v skupnosti ne, da se ti sami so jo sobi, pa ne vedem s tebiščem glavijo, ampak v vsegdanjem življenju uh, je pravzaprav že možna pot do, je možna pot do tega, da uh, prejdeš, da presekaš vladajoči diskurs politični, ne? da se iniciraš, oziroma to, pa te da je samo skozi to materialno, fizično, v vsegdanjih praksah se možno inicirati v drugačni politični diskurs, ki je kreativnejši od vladajočega. Kaj pa je? Na ta način, Kaj Kaj da, da imamo možnost ubežati v ladajočemu Kaj. diskurzu, ampak kot provokativno tezo potredim, da samo skozi fizično. Kaj pa je to kreativnejši diskurs? Eh, Diskurs, to, je to je parlamentorna demokracija, ali to je nekaj? Ne, se je tudi v gladajoči diskurs deluje fizično, fizično. Ja se je kreskost fizična, tako lahko, pa tudi da greče, da, da. Da, da smo kot opice, s tem ena opice raditi druga. To je tudi je? Tudi v, tudi je. Ne, ja, ne, tiste opice so gledali samo kot primer, kot, Sorry, ne, kot to, da je politika, vzka, uh, kot uravnavanje zadeve v skupnosti, uh, na nivoj opec, no, na nivoj skupnosti, ki se vidi začunje, da še evolucijsko nismo, nismo zrasli nekaj. Vladajoči diskursi zelo materialni. Uh, ti greš domov in, a se hočeš informirati, ja, bom. in gledaš to skozi medije, ne? in svojo zrkla si pripopal na dnevnik, imaš potem časopis, skozi te bombardirajo, vladajoči diskursi skozi bombardirajo z vsemi zapovednimi in prepovednimi in tako dalje. Veš, tudi moderno vegetarijansko, no, če zajemno dovolim, ne. Zdaj lahko že v neki prilogi obskurnega dnevnika štajerskega bereš, da je bitrijanstvo vredo bi neko biti biti bitrijanec, to piše večerost. Tako sem pa zdi potem res banalizirano, če prilogi, ne vem kaj tisto, ne. In, ampak ravno ker je vledoči izdiskurs fizično, imamo ni možnost, ja, se inicirati v nekaj drugega, kar je pa bolj kreativno, ne. Dosti problemov bili, mislim, res toliko problemov, ki sem skupaj kar se zapovedal. Mislim, kaj se tako nisem čisto z ni mnogo dobro povedano, mogoče, Ja, pa tudi to, kar je bilo povedano, je bilo zelo slavo povezano med sabo. Prvo me zanima, smo mi racionalna bitja. E, ti za sebe goli, jaz. Tako splošno, no. Ljudje smo v racionalno bitje, rekel, ali, ljudje, ali bi rekel, da ljudje nismo racionalni. racionalno bitje. Uhhh, takih ne vem, ali še jaz zelo malo ljudi poznam. Da, da, da, da, da, ljudi, <laughs> ja, ja, pozna, ja so, vi. zdaj na način govoriti, zdaj ne vem, zdaj ti, ki jaz poznam, seveda so, so racionalni, ki jaz poznam, ne. Ja, pa, Mislim, posamej sem človeško bitje, premora nek, neko mero razumeti. Bi to lahko rekel, da je to dano večin. Ne, jaz bi tako rekel, če že potem bi se umil, bi rekel, znam logično sklepat. Ja. Ja, je to, lepšo, in... to je na področju racionalnosti, ni pa to cel, cel, cel bazen racionalnosti. Recimo, znamo logično sklepati. Hm. Ampak poleg logičnega sklepa, ne znaš še kaj drugega za ja. racionalno. Uh, ja, recimo to, da se znamo omejiti, takrat, ko mislim, da bi, to, da bi nam škodilo. Ne? To je en tak... torej Prepoznavanje okoliščin in se zavedati v teh okoliščinah, tako da je za nas dobro. Da je, korisni, da je korisno da je koristno. Ja. Ja. Torej, če človek te usponjuje, potem je racionalno bitje. To zmeraj usponjuje, ali samo včasih? E, Kadar to usponjuje, je racionalno bitje. Recimo, takrat se vede racionalno. Ja. To še ne pomeni, da racionalno. Anker vemo oboje da se oba, da se vedemo. Ja, kaj se te usponjuje? Kaj se te usponjuje? Kaj se te usponjuje? Kaj se te usponjuje? Jaz bomo vse navedil, do konca to izprašovanje. Jaz zvedo, kamo gremo. Ja, če <rugim otroke> ja. je ja. Ja, primeti to neka va. Maško, celo definicija, v tem tudi malo, no malo drugačen sestavljen, napakrat bi se držal tega. Če jaz uporabim svojo definicijo in vsak svojo definicijo nam nikam prišel. Zato če smo racionalno bitje, potem če skrbimo sami za sebe, ne? delamo to, kar je dobro za nas. Juz mislim, da še stopne, je, stopne racionalizacije je to, da delamo, kar je dobro, tudi za druge. In, načeloma se mi zdi, da, je, s nimo kaj trenutno se dogaja, ne? naloga politike je to, da ti komagaš vse. Torej, da delaš ti za dobro vseh okrog vseh. Če delaš za dobro vse v sebi, potem nujno moraš biti racionalen. Ampak tudi, če to vzameš, no? tudi, če delaš samo za dobro samega sebe, si racionalen in če si politik in delaš dobro tudi samega sebe. Može biti Lati, to ni racionalno? Kaj za racionalno ni, ni, ni, ni dobro, pa racionalno razumno, za racionalno je stroga logika. Tudi um, iPhone tu, je bil racional, Tile je bil pa ni bil dobro, negotomo to ločiti. To moraš je dobro? No -no. Ja, imaš dva, dobra. Eno moralno dobro, Ena je dobro ne, drugo pa je dobro, recimo tako kot smo v tem imeli, dobro zase Torej, da znam pripoznavati v situaciji, kaj je dobro za mene. To je zase egoistični interes. Ne? Ja, ampak to glasbe, je definicija <supra> tega, kar je inter... racionalno. Ne? In zaradi te definicije pa zdaj gledimo te definicije. In potem pride do tega, da politika je racionalna. Mislim, pa tudi, če bi imaš kjer drugo definicijo racionalnega, zelo bi do tega, da, da politika nujno mora biti racionalna. Pač racionalno je eno to, da so američani napadli rak, ker je pač tam nafta. Ne pomeni pa, da so vse ne. politične poteze racionalnice. Mafaj, da se ne išlo Za američanje je to že bilo, oziroma za vlada američna. Zdaj bi če je z razumom. da se da bi se nino, ne. Samo, <guljana> to, to prva teza šteti ki mislim, ne šteti. Veliko je bilo takih stvari, ampak <guljana> je to sigurno, da politika je neracionalna, s tem se ne morem strimljati. No, da politika s tem se jasno ne kaj ni res, ni res. je racionalno. <guljana> če imamo kaj, ni nacionalno. Pol je to, je recimo, lahko rekli, da Rezcim, kar je problem, je to, da se postavlja po drugi problem pod tem, kaj nas razlikujejo od opice, da smo opice, Skup, kar jaz poznam, večino stvari, mislim, glavna stvar, ki jo želje postavljajo za razlik od lahko je ja, naše razum. Ne? To je tisto pojem, ker smo zelo podobni, malo manj kosmatik, pa malo više smo. In drugače je razum tisti, ki nas postavlja krati opice, ne? produkti razuma, kot je matematika, umetnost in podobne stvari. Ne, umetnost ni. Kako čustvo recimo? Ne, se umetnost je, nevsem že iz uma. U. Umetnost, umetno. Kar je umetniščnega? Art. Artificial. Umetno. Artificial ni naravno? inče Ker to ni reč, be, be pa na najdeš pa nobenega primera umetnosti, ki ne bi bil um za nim. Ker je bolj samo naraba, stalna. Ja to jaz bi rahaj upozoril, malo provokativno, ampak ker grehulik tistih neracionalnih sil, ki delujejo, ne tudi v politiki, ne, to so bolj bolj čustvene, politične zadeve, ne, ne mod je v tem primeru, en politič, aj časih oče biti všečen, ne pa prepričati s svojimi argumentami. To se mogoče misli takrat, ja, to, ko, ko, ne, ko ne upliva na racionalnost. Ne. So me pa čudno, da si govorili o, o takih čustvenih politikah, pa v opicah dan potem, ko je Obama bil na na, na, na. v Ameriki. To je prvi kulturni šok za vse nas in to to na ne, a ne. A vaj, se tako način. ne, še se na, zika, na, zika, na, zaminu, prezaj, na Nekako, z čem je, pravzaprav, problem, s tem pravo, ne racionalnost imazira na čutnosti do napačno. Še ena vprašam, racionalnost, po moji loki, je namenjena za dovoljovanju čutnih in čustvenih potrebi. racionalnosti ne potrebuje. Problem naravnjo družbenega je to, da vladajoči poličiti diskurs, dajemo dajmo v tem primeru misli na mesto občine Maribor, primer pekarna, Uh, je tak uh, da za sebe trdi, da je pameten, da hkrati pa, seveda, ravno to ni. Prikriva svoje pravo bistvo. Zelo je da družbeno, vse, kar se tiče uravnavanja družbenega, skratka, to, kar je politika, ne, uh, izhaja iz področja čutnega, ampak trenutno vladajoči politike, trdijo, zanikajo to svoje poreklo. In se skrivajo za racionalnost, čeprav se govori racionalnost. To, to je že vedno racionalnost. Je, borod, oni niso racionalni, za svoje interese skrbijo šlamplost, ampak to delajo. Dekaj, če se skrbijo za svoje interese, polažaj, pa lažejo, pa golifajni niso racionalni. Na, na tem konkretnem primeru ne vem, če ve, kaj sploh je njihov interes, ker ne ve, kaj bi radi z njim. Ja, moče je njihov interes. Ohraniti pri močeh, da jim je treba dati denar. Ja, ne, ne, treba reči, poslušajte, jaz sem politik zato, ker nikrat moč ne more pomagati. Tega ne bomo slišali od medijev, ki... konkurence. Vsi ostali bodo rekli, ne, ne, ne, jaz želim dobro tej državi, tej naciji, temu mestu. Te to je a točno To je racionalizacija. To je racionalizacija iracionalnega. To, da je nekdo karakterno bi rad imel moč, da bi rad imel oblast, ampak tega ne bomo slišali, ker izhaja iz njegovega čustvenega zivljenja, to je področje čutnega, da bi on rad seveda vlagal. Uh, ne, iz tega nikoli ne slišimo, zakrivajo resnični diskurs. To je bilo način. Ne, seveda, se to ni samo U, o... nevno. Zakaj pa je to koliko? To progeda. je strukturna napaka, zgodovinska, historična. In jaz vedem, da je možno, z fizičnimi praksami treba prekiniti. Magari je revolucionarnimi praksami, kjer je treba zastaviti telo. Je, to je toliko še nimaš ali se kaj terorizma je to. Ja, se je. Strat, A, A, to je to. Ja seveda. Aha, on ja, to samo to. Zelo ne, jaz, mislim, da glavni tem, ne, tega. Če pravi manj uspešen državni terorizem, Ja malo, je samo terorizm, Strat, to, o govorimo, proti namozi, je stran. Stran, to. govorimo, ne, proti je, je, je. na spoz katero bočne role pa nas uh, kondicionirane. Vlado. Ja še vedno vidim neke razlike <laughs> med tem da glem prvo v vojsko pa med tem do poseljen vegetarianec. Zakaj vegetarijanec vegetarijanstvo bolj racionalno učite kot vojska statistika uh, mislim, da je na isti način deluje. Edina razlika v tem, da se odločem za kaj deluje. Da ne prebijo do kroga glavo do drugega. O, misite, čem Ne, ne, zbi, še prej, da... su... ja. še enke ponovej, moja svoboda je, moj ja, ja. je med tem, da se bloči malo v... od kugle in kugle in kakor še vrti, pašla getajani, še vegetarijanci, ne vrejo, da ne vrejo, da ne vrejo. Ja. A tudi nič, ne Ne, ne, ne, ne vodala, Ne, vem da ne. To je, je bilo kot malo sem Zdaj, na ko jaz se s meni, kaj še zelo bega, tako posebljate pojem politike, Uh, sam pojem. Uh, ampak se imajo politiko, opice ustvarjajo politiko. Jaz mislim, da trebijo ne ušije politika. Aha. Pa, na svojem so vodstvo, ker delajo uh, politika. ne? Ja, ampak to pomeni, da je lahko politika racionalna. Mi racionalnost nekaj, kar ustvarjajo ljudje. S tem se strinjam po moje je politika konsens iracionalno samo to na ja, to to samo ja. to se ni drugo ja, se drugo je čist drugo to, to pravo moje ja ja da. to to to je, je to racionalnost tako ja. iracionalnost, ki je konsens. Ja. če je konsens neka in neka potem racionalno če pa ne pa na samo to ampak ja. več... problem je v tem da vladajoči politiki tega ne priznajo da bi Zekaj. Niko v interese ve, da tega ne tega no? no, ne Seveda, mislim, da To se mislim, vsi to vemo, nič novo je. tega ben, ne? Veš? Mislim to takaj javna tajna, vsi vemo, ampak predvarjam vse, ko da ni Ampak, še doben politik ni prišel, le prosim izvolite me, ker jaz bi res res rad moč. In, In z <Ne1> če, če mi date moč, se bo pač študno po kavičit. mog tudi dve da smo gotovili. Ne, vse če nismo jaz sem ne zrnjala. Zagleda ne zrnjala. Zdaj nisem... Zagleda tega politiko bomo delali v vsakem slučaju tudi če bomo delali če elita, delali če, delali elita, če delali neko, bo delali, Recem, bomo delali na khelita ali če bomo v neki glede relativno demokratične se bo odločali o nekih v ki, ki se tiče fizičnega primera recimo na ta način v krogu in potem z nekim konsenzom, tudi to je politika ne se pravi, da S tem primeru ne moramo govoriti, da je politika per se racionalna, a zelo iracionalna. In vse snizni tega trdija se trdijo, da to politika no, no, je da to prikriva... No, samo pripisovanje pripisovanju Ob te, te značenosti ali yeah. pa tega korega. Koga... Ja, to ben tukaj politik ne reče, da je iracionalna. Do Ben politike dejствително ta kavna se malo odpelala, razumeš? Jo pa po mojem biti naše kak, no. Nek si zna bi prete Ne vsi rečejo da da delujejo po globoke previzi, da država, cerkev se sestavi, kot si makijevi vladar, kaj za vladanje. tak se vlada, tak se izkorišča, ampak sveda ne povejda da poškorišča, seveda mislim to je jasno, že to je do, to zelo kakvelno to povedano, mislim to da politike na svojo korist, ne, popravijo delajo dobro za nas. To vemo, mislim. Če tega ne mi poskušamo, pač to je borba moči, mi poskušamo njih prisilje deleva za nas, oni poskušajo svoje interese zasredovati. In to je pač borba moči, kako lahko mi njih prisiljimo, da so doradili interese skupnosti, ne pa svoje interese. Tako deluje politično polje. Demokracija je, da te samo so ideali napisani ampak ne deluje, tako nažalost, Mislim, da je radikalna, ampak jaz mislim, da tak zgleda politika v praksi. Ena, zdaj, kar piše v ustavi, drug, kar se po vštici, pol dogaja. Ja, moram. <laughs> Izvidevate. Ja. Ne, ne David. Ja, se. Oprečujem. Samo jaz se strinjam s se mi zdi, da mi poem, šnero, je politiko, rečem, da je ta politika neracionalna. Ko se mi zdi, da mislimo, da en pojem, pač nekdo, ki dela s to politiko, pa rečemo, da je iracionalna, pa nekaj racionalizira, vse to, tako, te je David rekel, to ni sva racionalnost. Ne? Zdaj če se vprašajo, kaj je, pa kako ni, recimo, da imamo neko idejo, pa se nam zdi, da je to kar je pa ena je najeti, pa je dobra pa je racionalnost. Ehm um, in to na nek način te to je ona nacionalna da se da projekcija, seveda spoh, ne moramo potemiti, Mislim, pol smo videli je racionalnost. Spog ne, ne se mi za sebe ne tdimo, če smo mi za oni drugi, ja. um, da smo racionalni. Mi smo nujno in racionalno biti, ne, nujno, ampak konsens tega, je ta racionalnost, da se temete, ja, ampak tudi se s temi in s temi in s čim drugim, s temi in je Če se mi da strimjamo, no, da, da je nekaj, onda, nekaj, racionalno. ampak se mi da moramo strimjati, če se ne strimjamo, je lahko kdaj koli odmajo, racionalno iracionalno. ali iracionalno. Če se mi da smo recimo en primer, dušalna bolezen. To je en fantatični primer, kaj je nekatera dušalna bolezn? Ne? Ene družbe, recimo, sprejemajo, da je nekaj dušalna bolezn iracionalno stanje. Nekateri družbe pa spremajo, da določeni pogoji je popolnoma nek vrste normalen odziv telesa organizma organskega na recimo določeno situacijo. In mi rečemo v zahodni svet, to je iracionalno to bomo zdaj racionalizirali, institucionalizirali, ga postali do konunistico, mucevce, recimo vzorce vedenja, ki racionalizacijsko paše v povrhu, Med tem, ko pa nema pa po inovih in nekdo recimo z nekdo določeno duševno boleznijo, bo pa imel določen, recimo tudi možno, da bo imel považalje določen, ali pa bo dejansko normalno živel in svobodno dejansko izživel potrebe vse te stanja organizma samega. In v tem je hinta. Če se mi strinjamo, da je nekaj racionalno, je to to. Če pa se ne strinjamo, Pa mi to, racionalnost ne obstaja kot tak spor. Jaz se tam ne strinjam. Jaz ne, ne, ne, ne, ne To, kar mi pošljemo, je to, kar mi pošljemo, se pogovarjamo, se v bistvu preprečujemo. In preprečujemo da se na polagaj, da svoje stališče poslušamo na neki način podpreti. In ta dejavnik, ta apokor, da vam razloge za to, kar to je racionalnost, to je ta minimalna definicija racionalnosti in racionalna razumna seba vse romantno razlogi, življenje, obrovodne razlogi, tiso so dobi. In ko se tudi, recimo, vi, ali pa mi, ne, če da je meni, ta odbor, pogovarjamo z občina, oziroma z njimi frepiramo, se v bistvu nasloje nekih argumentov. In ko mi argumentiramo, navavimo te razlogi. In to je v bistvu racionalno delanje. Tako da se mi zdi, da ne moreš, ne moreš tako kot je rekel na To je biti neracionalno, da se samo, zgodi, da se samo slabe podobe. naj ne? lahko nekaj prekriješ, lahko res delaš te prezmaš, ampak, uh, to ne priznaš, ampak v osnovi je to opredelitev, da še to je en e, primer... Ja. Pašem... primer, sem videl. Ampak A, a to tudi za početje določenih nemških poradnikov v letih 41-45. Leti ja zanima se, da so njihovi argumenti pač verjetno, konkretno prevedli, da je v da je v bistvu ubijanje nikoli normalnega. Samo, če si bil, ni bilo to, da se poškodoval, ni ne bi Ne, ne, ne, je... ne, ne, ne, ne, V tem krimerjem te te imaš ti eno družbo, kjer se da re, da da, lepo Večino, nec, bedne, ja, tudi lepočasno, lepočasno, večinov niso vedni. V tem drugi samo malo ne, daj ne se Včasno imaš eno družbo, v se zure, ne, le, ne, ne, da ne, da je konsens racionalno, da sedijo na stoli, ki so na roge da sediš kontra nastola. To je njihov konsens. Čisto je racionalno. Ampak ti lahko prideš iz te družbe ne, in nisi vezan Na tako konsens obrneš stvolj, se sedeš prav in v trenutku se bo celotna družba bo sprejela, da je nekaj druga racionalno. Ja, no, no konsens je ja, ampak, ampak ni, ni konsens tisti, ki je... Kje... se na stolu na tej strani je racionalno ne glede na konsens. Pravite, če se boš tak sedel, boš da se nam vsak je lahko racionala. Zapišemo. Lahko dobro situacijo sta, ne? Recimo, vsi uh, dobro je konsenzus. Tukaj neka, kaj je dobrega je to domena družbe, ne? Ko pače reče, da to recimo, kaj je ne, ne, ne, to kot se mora je greči na natero. Leži tukaj se mu nekaj zgodi, pa ju ga pač pošljemo v bolnišnico. In povedite, glede tega, imaš pa potem enega umirajočega katastrofalnih razmera, ki pač to odpade in moraš nek, nek zločin stoviti, da ubiti, da no mu zbrašaš muhke. To ni isto. Čim, čim, čim, čim. Ne, ja, da Zdaj, ne, prej, prej. Kaj, Kaj, ne, ne. Kaj tu je Reši. dobrega? A, recimo, če ga tu da si zločin ne. zgrešil to tam in ja, jaz nisem dobro, jaz nisem slabo. Zakaj? Ker izham iz prejšnjega, da je nekaj dobro, dobro, da pomaga. Ampak v tem primeru je... To, mislim, je razlika in je tudi to bilo dobro dejanje. Jaz mi povezal vodoto tezo, racijo, politične racijo na, na čustveni vazi in njegovo vprašanje Nemce 33, ne, 45 uh, lahko in 45. Ogovor na to zadevo je dal Hermann Göring, ko so ga ujeli je lepo rekel, ja pa kaj, 12 let bi obli bogovi. Torej so se upo, za svojem interesu obnašali nacionalno. Oni so 12 let v obli bogovi, vertik, vse ja. ostali pa jih Ostali, so se obnašali nacionalno, ker se, se nemče, podvrgli nekem odoločenemu režimu, kjer so bodici profi, profitirali od, po, uh, uh, od izvajanja politike. Bodici so vse preživjeli. No, reči, je to racionalno. Reči, recimo mednarodne odnosi, mednarodno pravo je ista pinta, gre za domeno, ki govori, kaj je v redu, kaj pa ni v redu. Ne? Ampak samo višja kirarkija. To je ista pinta. Ampak mislim, večina držav se nujno obnaša iracionalno, ker je človek samo posebno iracionalno biti. Ampak igre so pravila igre so racionalne. spet Mi smo se zmenili, da bo baza prva ekonomska, potem smo se zmenili, da bo nekaj nad tem, potem smo se zmenili, da bo nekaj gdeče. To je, to je vse skupaj dogovorjeno, naj enem posebno. Ne? Ampak to je doboljeno. Todaj ni to sem enega nekaj. Ne je rekel, znam pa koliko rekel dru, drugi dobro, 32 ja. šokov bo imela, se je ja. ja. stala roko in postavila koliko kola globalno gospodarstvo. Mislim, ja. to je tudi boljši. Tukaj pa recimo mi je ena simpatična tema v področju duhovnosti. Ne? so kaj ljudje naredijo, ko so ne vem, ekonomisti ali pa kakšnikoli, pač slučajno broj materialno smerjeni, gredo v drugi pol, si kupijo neka oblačila, berejo določene knjige in oni mislijo, da so duhovni. Ali to je res misel, ker so šli iz enega konsenza v drug konsenz. Prava je duhovnost, ko pa, ki katera pa vse povrsti preseneti, je, kaj človek stopi izven konsenza, ko pa takrat stopiš ven, Če si ga ti, ti si res, ko pristopiš iz koncesa, si pa danes pripričal na pravo področje duhovnosti in ti je ona cunjica, pa ona knjigica, žal, nažalost, ne pomaga kaj dosti. Mogoče kar pa fajn dozica, če se duhne. In to je spet, kaj spet pomeni ta dozica, ko pa spet vrnitev v konsens nazaj. To je to. Če se ne moremo, da je vse prekina. prekinjeno, nekaj No, pa sedaj, kaj se, kaj ti te viš, ne, praviš, da ni nekaj nekaj neuzadna razobnost, racionalna razobnost, te v bistvu ni menila, se je omenila, da bilo slo, se dovoljena. Dovoljena. Speti erafišen, Aha, je pa mhm. dogovorjena, spet recimo nekaj bolj dobro odkneče sva. Vprati, <gled> jezik je jezik si bi lahko rekel, da je konsens, je nekaj vrste razvoj, dogovor, pa je dogovor, Tako ni, jezik ni, Jezik, jezik in... ...apak ti tudi drugo ne mora spremeniti. Okay. To da. Da. je. koncest se spremenim. ...i te koncest se spremenim. ...i te koncest se da dobe ne more spremenim. ...opak je zdaj drugo vprašanje, a lahko je spremena koncest težko, če ga spremenim, se zume. Lahko parcialno spremenim. In to je pa, pa to, imaš, kao politiko, v postovi racionalna igra. Ok, nekaj. to racionalno polje, ki se pa impulzi, ki gre noc, se pa iracionalni. In to lahko premereš za pleso. Čist, 19. stoletje, družba, prijeti naprej se reče, ok, z ono žensko, ženskoj bi pa jaz rad bil. Jedno, nje. Reče, da godam, ali smem drzit za en valček? da je ja žem ne znam. I, uh, po določenih pravili smo racionalna in smo od tem, ja racionalna, da In smo brojali. Hvala lepa za te. Politične, Ti praviš, da je racionalno tisto s konsenzom in da odločimo, kaj je dobro in kaj je slabo. Ssem... Kako ti priješ do ocenjevanja, kaj je dobro? Vsi smo ušli? Ja Ja, jaz sem se naučil, kaj je dobro. Ne? Ja, ka, ka, ka? Ssem, dobro je to, da... Kaj se racionalizira, kaj je ne, da ne, ne vem kaj dela da ne posegam nekaj drugega, da nekaj Ja, dobro, Tudi mentalno kompens, ne mislim samo isključno. to se ne delaš z... tak, da, da ne, ja. ne greš sad na naprimer, da boš probal ne grijš, da, do človeka, boš pravo ga udariti, pa te bo udaril nazaj, boš čutno zaznal, da to ni vredno, ne? Ja ne, ja še do naslednjega isto probati, ne? je to je nekaj. zelo Seveda če ves končamo pa za je za boga bomo človek biti tak dekleto kratce mal. Ja za da ne morete. Ja gosti ne. O nacionalnosti govorijo druge, kak. O in o pravičnosti pa o dobrobiti pa govorijo. Kako za to mešamo nekno te deve pa to nacionalnost pa preplečemo smo nikam dobe nekdo To za mne. Samo taj zadeva. Govorim ja, ja, ja, o etiki, kaj je dobro? Kdo pripisuje? To ni služja, kot rečeš ti. Ti ne, ti se naučiš, kaj je dobro v času, etično. Daj, glori, ne. Veš, žmavija, krati vidim to do sredi, stavljam. Ni še končal. Zdaj bom jaz moderatorsko Ok. končal. No, ne čisto. Ne čisto. Zdaj vem, da še še še kaj sem mislila povega. To je ofercija. Prestavimo. Ok. Ne, da bi te dajem primer racionalnega, kaj je racionalno, pa da ni povezan s dobenim konsenzom. Imaš ti dve no. krogljice? Ne. Imaš ti dve Jo daš v eno posodo. Imaš še dve krogljice, daš posoda. Se prašaš, koliko krogljice posodi. Ne, ja? če štiri krogljice so. Konsens je moče, kako pojmenuješ to. Ampak dejstvo, kako krogice je in da se ti zavedeš tega, koliko krogic notri, pa je racionalno ni z nobenim konsensom dosežen. Kako je matematika? Ja, matematika je ni konsens. Matematika je, je, je, je konsens. Če pa koncepte? Če pa ima Ma, koncepte? Hm? E, sam koncept je, koncept, je, je konsens. Akciome. Akciome so da. uspeljani s preprosti pravilki, ki so nam a priori dani. Ale, so v Italiji. Matematika je priori. Ne, površi, ne, da si je izvestna. ne, čovr. ne, čovr. ne, čovr. ne čovr, Matematika deluje. Matematika deluje. gradim stroj in deluje. tako ki izračunik, če ne gradite, da dan stroj, ki deluje tako kot bi mogel. Tudi, če nije priori dana, deluje. Je pragmatično, ima posledice, ki deluje. zaradi tega... Je bilo. Deluje rečenje primerov, ne. Lizo, je temo, kaj danes poveš. Goh bi hodil na ključe, ne, če bi rekel, ne. Kurni, to je stroj, ko je veliko črtik, pa vse je prav druge, ampak in nobeno povezajo. Prvo <laughs> smešna. No, ampak no, še vedno imaš pol Auschwitz, ki imaš stroj matematični izračun, ki deluje. Imaš pa odzadaj uh, totalni iracionalni impuls, v imenu, kar deluje. Ne, meni je bilo v, e, bezlužbi, je da se malo Problem je, da je logika vidno službi Da se malo povrnemo na njegovo temo. On je zdaj skušal s svojo, svojo istočnico inicirati razpravo o tem, da bi mi tu skupno obutrojili, da občina ne ravna racionalno v odnozu do pekarne. To tako živimo. Ne, ne. vc. občina ravna racionalno, pa karna ne ravna racionalno. To je problem. To je problem. Občina ima, oziroma občinski veljaki, imajo v zvezi z pekarno celo rajdo, oziroma, kako ti rečeš jerarhično so razporejene interese, če zosežimo to, je vredu. Fajno je bilo, če bi zosegili to, to, to, to, to, to, to, na koncu je bilo fajno, da mi to sredsko pravom vržamo, po v novi interšpar, ali kaj se To je špica. Kar koli vmes je pa tudi vredu. Razumeš? In oni se temu primerno, racionalno obnažavajo. Tako bomo, pa gledati bomo, ampak že samo zavrnično, bo sem jaz napisal na Zofiji, ki se to pogral, mm. eh, bom pisal prve srečanje. S tem je bila občina popolnoma zadovoljna. Oni so zadovoljili pekarnarje, ki so začelja, pa smo začelja, pa ste začelja, kakrkoli hočeš to imenovati, upam, da se po končno nekaj premaknimo, zadovoljili so okolico da bo tu končno enkrat mir, pa ne bojo veliščane, zadovoljili so sami sebe, da so naredili en politični vtis in prebra, nabrali nekaj točk pri nekaterih boljulcih. Pri nekaterih se pa zgubili, ne Razumeš? Oni so svoje dosegu, samo s tem, da je to bil. In on svoje to ne rade več niti. In to je najno. Če bo padnanje migal, padnarje pa, danje midel, pa danje delo, bo pač vsegu kaj več. To je njihov interes. Njihov osnovni interes je imeti mir, predpredno. Tu bote gobe zdrečne preto mirati. Štornom bomo placeri, več pa ne zahtevate. Če te zahtevali, bomo mi tudi zahtevali. Tako je, in na koncu, ker se pa tu v pekarni sami ne znate zmeniti, in, ker so tu tudi različne interese in jih ne znate spraviti, Niti na tisti najmanjši skupni imenovalec, za pristopni skup, pa rekli, tako, kdo tu se moramo pa skupno nasklopiti proti občini, pa ne nastaviti en plan, Tore, tu ste ne racionalni, ne ti osebno, ne on osebno mogo oba skup. Veš, kaj mislim? Ne sme to osebno zeti. Dvakrat plus, da minus, Ja, recimo, ne. In, in, in, in, če se že o racionalnici gorejamo, tu se ne politično odnašate ker politika je po, po nekih drugih definicijah, pač doseganje možnega. Jaz bom praviti, kar ti prilaga, da se odnašamo na niko naredi. Da se ni vse leponarja tu skupaj, pa se zmenite oveme bombari iz, iz, iz bifeja pa z, z, z bukvarno. No, ampak mi smo zmenili, da je odbor za pekarna, ki... Ja, dobro, ampak ne vem, koliko sem jaz zadnji za to ali še vedno zadeveni špida in še vedno niste se postavili nekih konkretnih zahtrejov občina. Vem bi rekli, gledajte, moji, kaj se piše ovo tip, ko je bil tu Berlič. Ja. Ne? Gde, fraja? je bilo v tog tog, mi smo ti zani naredni spise. Tak. Te je nao mi dobu. sem jaz Od vas, ne od njega. Razumeljime mene. Ne da on se, Ne To je, to je zdaj pa problem politike. Ne politike, ki je institucionalizirana politika. To je politiko, ki jo moramo mi sami za sebe narediti. Uh, problem za to je, da pomaga. Zdaj, na primer, mi občine, uh, je problematično to, ker ne prepozna svojega izvora. Mi smo tudi ko uh, se mi to že ve zakaj. Na drugi strani, vsem načeloma, smo taki tunov, ki premoremo drugačno iniciacijo družbeno, ki je, da če nam naklonjen, širšega tipa, kot je ona na očelu, na ta način nikoli ne bomo prišli skupaj in prav je, da ne pridemo skupaj in prav je, da smo v konfliktu. Prav je, da smo v konfliktu, ker samo na ta način si bomo izborili oboji nekaj. Zelo bi me začula. Zelo, zelo, zelo bi me začula, mogoče je razlika samo kulturna, v tem smislu. Ampak, uh, ne mogoče se bi mi zdelo, da bi prišli opčinarji, pa bi rekli, pekarnovi, kaj bi radi? Uh, seveda ne, zato, ker, ker to bi pomenilo, da se da povedujejo svoji moči. Ne? To po definiciji politika ne boste videla. Za, vsak, za vsako lahko se bojo punili, da bodo držali Na drugi strani, Neka, ali je to razsvetljena kulturna pozicija, ne? ali pa ta neka drugačna družbena inicijacija širšega ruka, ta politična eliminacija, si ne more pregoščiti z oženja iz svojega dnevnega z oženja uh, svoje pozicije v tako, ki bi jo potem uh, ta politika razvodila. Tu bo zmeraj ostalo nek in zmeraj, ne bomo prišli skupaj. Ne? Ampak, seveda, v pekarni se bo nekaj zgodilo. No? To, kar hočem za to celo mojo zadevo povedati, je, da ima politika že od začetka en problem, ker ne prizna svojega pravega izvora. In pa da pravzaprav gre za emancipacijo posameznika skozi družbo, družbeno početje, ki je lahko samo materijalno, torej fizična, in pa da gre za osvobajanje, gre za svobodo. Ja. A nisi tega slišal od tako? Kaj, gre že več od dve sekunde preko. Kaj gre za svobodo? Mislim, da ta pojk ni jazno. Ja, gre za svobodo, ko samo v, v osvobojeni družbi. Ja, to se seveda čisto. Kaj je svobod? Da, da, ja. <laughs> In da je to možno doseči skozi materialno če bi čez glavo na nola na ne raz razimi ideologija mi pa noče so bod. Če bi mi tudi tako kot te bolj so bod. je deklaracija komunistični manifest, čisto to. Kako pravi? kako se boš dezaljerirat? Death a? Raz ostojil, raz od Ne bože, če pomeniš, ampak boš prišel v Afriko, kam je potem obratno povedal od odštvitelj, kaj je odštvitelj, je nasprotna čemu? Sredanje, kot da ne visi, kot da ne visi, kot da ne visi. To bi se moralna stvar, če ampak jaz to že malo pozavem. Če to znamo govoriti, potem smo na področju teh nekih političnih iluminacij, oziroma asociacijskih društvenih, kjer lahko prerasliemo v emancipirano. Ki je politično zraven, je psihologije. Jaz se ne veste, kaj se sliši? Lahko dam en primer, ki, krej, doče, ki ne, bo mogoče banalni, ampak ravno spet ne, se referira na to nečutnost. Ne? Na kakršen način postanemo Na Da nam posode ženske že naprej. Tudi, tudi, ženska tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, skozi to, da to razmerja v dejanju. To pomeni, da seksamo. In ne samo, da seksamo, tudi dobro seksamo. To je, še to, to je potem ta negativ. Ja, Niso želiti razmerja, da za sebe. Da to je na ta način, da nekaj razmerja. Ne? In na ta način, če hočemo ratati politični subjekti z neko više sensibilnostjo, moramo spustiti to družbeno skozi, skozi telo. V no, no, družbeno seks. seksu, ne, tako več. ni pa samo Ni pa samo Ampak seks je tudi neko družbeno dejanje. Ja, dober seks mislim. Mislim, da kakšno je. Slavi seks je bezvezen. Ne vedem, zakaj bi samo dober. Je, ker dober boljše kot sada. Za osvobajanje gre, na področju dužbenega. Osnovna teza pa je ta, in tu imamo težavo, in zakaj imamo težavo s politiko, je ta, da smo pravzaprav evolucijsko, socijalno še zmeraj na ravni opic. In delujemo na ravni Spolnosti, niti ene družbe, še skupnosti, ki se vidi fizično, znamo funkcionirati. Eh? Samo v čem je tu problem? Ja, da nadaljamo, da ne, ne ne znamo funkcionirati. Samiramo da je, znavo, je problem komunikacije, recimo preko nekega umestnika, preko nekega produkta, kot pa recimo neposredno govorimo. Je. Da se ravno politika tudi ta vladajoči diskurs tudi da zna biti ta vmesnik to, in zna posredovati komunikacijo tudi ja, na veljavni ja. skozi čas ja, no, in da ja, posleda da, racionalen diskurs. da se ne, primeru, ne. Primeru, se spet To je spraveni in to, kar se mi zdi potrebno, to je tudi teza ta iluminacija. Fizične iluminacije je, da če hočemo v razmerah, kjer je civilizacija na okrog nas e, kompleksno strukturirana in ni več na ravni skupnosti, kjer se vsi vidimo iz, iz oči v oči, Skrati, če hočemo te razmere, ki so nas prerasle zdaj z našimi komunikacijskimi sposobnosti doseči in jih premagati, moramo na nek način skozi materialno inicijacijo družbenega tipa. Kaj čistočno bi to dobro ne vem, recimo vegetarijanstvo je en primer. Samo, veš, kaj je problem? Ne? To mora je do če, sad ne možeš pisati. Če... Pri vegetarijanici je ena težava, ne? In sicer, ena težava. Um, vegetarijanec se ti lahko samo v nekih zelo, zelo mejenih koliščina. V, v družbah, kjer um, v nekih so razmenev bogatih, ekonomsko bogatih družih. Ja, še nismo vidi vegetarijancev, recimo ne v minus, minus 20 skuhi, Nekje, ne vem, ali pa nekaj no, podobnega. So, so, ne so, potem ne, nabirajo rastline, gomolje in tako dalje. Ampak zaradi samega biološkega funkcioniranja, ne je nic, ne biološko, je ne nekaj, ki je nekaj primarnega in se zelo rado, rado pozablja ne, na tisti primarni biološki mandat. A, da tisti, recimo, v tistih, recimo, okolju ničke, vot težko bib vegetarijanec, za ka, ker pa cmrzneš, potem pa še dejansko nimaš tega primarnega golna lovstva, ne. Recimo lovec, bo ena strani mislim, je vegetarijanec, a ja, pardon, a no, no, vegetarijanstvo je izključno po moje zahodno neka taka drevno presedavanje, čisto konzerviranje po ena strani, eh? ne. Je to konkreten primer. Kaj kolega, čej jokoj je, bi vegetarijanec šel na grebnam pa no. blako, no, mislim, da ja, samo ne, meso. Zelenjava, mislim, jaz osebno slako vegetarijanec, če grem recimo, ne vem, imam no, doma pruško, pa doma slivo, pa z tega v tem primeru sem fantastično sam, ampak sem pa ful omejen.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 Lisica, pače je, danes je lisica, ljudje, Ni pa za izključil solata. Ne? Zdaj sem pa jaz vegetarijanec, ja. sem jaz nekaj posebnega, porovati so še tu kake ja. narcisistične motnje zadaj, ja. kar se še ful najde. Potem tega, ne, ne. Dostaj, super kvela, no. <laughs> da ja, Vegetarijanstvo na Zahodu ni modno muha. Naj ne, ne. bi bila, no, tako Zdaj, ja, znam, ja, zgodu. Zgodu. Zdaj, zdaj, zakaj, zakaj se mi zdi problem, da predelavamo masak, ker je eden od največjih onisneževalcev. Vsi si želimo seveda, živeti zdravo, tukaj se si želimo živeti. Ne? Zdaj, če uh, hkrati si želimo zdravo živeti in dihati zrak, hkrati pa, da sami jo onisnežujemo. Smo, smo pa malo čudni pozicijo. To se mi zdi edini logično gor to, ok, nekajmo to, to, da ti ne veš mesa, ki je na ta način, da ono smužuje, te smisle ja. smisli, smisli to. Ne? In ti skozi svoje telo rečeš, skozi svoje telesno prakso, ne. Na ta način se bom s Drugi aspekt recimo to, da ne želiš, da živali trpijo. To so dva, dva ločena argumenta. Ker se tiče vegetarianstva na Grenlandiji, tam ni potrebno biti vegetarianic, ker nimaš tega problema. na Grenlandiji ne predelujejo živali industrijsko. Tam pravzaprav vegetarianci nimajo več tega argumenta. Tam je vegetarianci argument, da noči živali trpeti pa potrečeno tam v resnici zelo ne zraste. Ne? Tam najbolj vegetarijanska vlada je bila vrhuna maščoba, ne? Pa Še ta, se pride od predjema, tudi ne pa, pa živela. Mohneš jih prosto volno ne dajati. To je na zahodu vegetarijanstvo nekaj, kar je politično izločilo. V, v Indiji je to kulturno, kulturno izločilo. Čeprav argument za onesnaževanje še zmeraj stoji tudi v Indiji, industrijsko pridelujejo živali. Ne? In, Ma no, možda je univerzalni nasionalni ja, ja, nekaj pa No, hočem samo povedati to, da ne, uh, <sus> na Green Lineju so stvari drugačne. <sus> ne se ne. mislim, iz tega stvariš, da dam pripravi. Na Green Lineju je to, kar uh, Lovijo morajo tudi pojesti in to naprej se je lokalno oskem območju. Lovec tam ne sme iti v drugo področje loviti. Lovica. Se je, mislim, da je bil na Green Lineju. Ja, A, ja. In tam lahko ide, plovijo tolko, tolko lahko sami tudi porabijo, oziroma blokajo skupno zdaj nazaj. In to tam funkcionira, in to je zakonsko določeno, Pravzaprav jih traja se tam ni potrebno, ne? razen iz religioznih razlogov ali kakih je, ne? Možno. ne možno. No, lako, pupi, se, je možno. In dasamo, no lahko kupiš semaj tudi. Zer verne je cena se nekoderaj, ampak cena je, z zvezec... To z racionalnostjo, ko si prej videl to, da se zdaj sprejame njegove argumente, ne, ja. ker so bili podprti z dobro in razumeli, ja, da je to minimalna pozicija racionalnosti. Ja, ja, se mi zdi, se jaz tega ne zanika, ker tukaj sem jaz že v konsenzu, da je to v redu. Je pa, je pravil... da ti ga prenašam, da je prebrodal boljše, kot ometi, kot je bil italijanec. Samo da je mogoče to, ampak potem, če to spremljate, potem politika je politika in nujna racionalnost. Tam, kao, ja, v tem primeru Bilako bilo tudi tako, mislim mimo tega, ampak tudi mi dva imamo zdaj konsens, ker se pa časno ustrenjam. Zdaj, se znam. da se je Politika je, je dogomeracionalna, kar pa ne pomeni, da Zdaj, da da več, samo ne Vprašanje osnovno je bilo, na kak način je možno preseči ja. vladajoči diskurs. Na kak način in, in kaj hočemo s tem, ko presežemo vladajoči diskurs? Da okay, nekaj čin se osvoboditi ne samo od vladajočega političnega diskurza, ampak na od od diskurza. Zdaj, ker osvobajam je vredno, Ne da vemo še tukaj. Ko se osvobajamo, ne vemo, kak pravzaprav prav, prav gremo. Od ki so ne vemo, ne poznamo cilja, ker če bi ga poznali, bi to v trenutku nekrim. In to je ravno princip svobode. Vemo, kaj nočemo, ampak ne vemo, kam gremo. Poti nazaj so zaprte, ne vemo, kaj odspreda, ampak zaradi tega so vse poti naprej odprte. In to je vprašanje, na kak način se jo odreši? In to je vprašanje osvoboditve ne, od vladajočega diskurza. Ali ne. je to mogoče, in ne. moja teza ne, ne, ne, je ne, ne, bila, da je to možno ne. samo fizično. Kaj, ne moremo si to domisliti, vsak zraven razmišljamo, ne, ne, ne, na, ampak vprače. moramo svojo materijo investirati. Kaj, vprač ne, vse lepo in prav, ampak ne preveč nekam gremo, ne, slajko prej se bomo odločili, kam gremo. Sicer ne, če se bomo odločili v stvarni nek diskurs, nov, ne, ne, ki bo naš diskurs, pa samo vodimo njo. Ja, ste vi rad gledali, v podrobnem kilišku. Kadarkoli smo, ne, iskali bomo razloge, kam gremo, kaj želimo, ali kot s racionalno imamo neko željo, kaj naj naredimo, in vsi se bomo skupaj dogovoriti, kaj je ta želja. Če ne lahko nekam hodimo. Zabr tega, vsak po svoje, ne. Kako bomo ustvarjali, kar koli, če ne bomo vedi, kam gre, bo moraš neka. hoditi nekam. Zakaj bomo morali kar ustvariti? Zakaj bomo kakar naj, zgera ne, ne porušeno, kar hodimo, upravo pislimo. <laughs> Zdaj, Zdaj je, Ne se bi ne sem za nekaj delo, da bi karkoli ustvarili, mogoče pač preslosti se hteli samo. Samo to je tudi nekaj ustvarjamo, ta šola mislim Biti vsega del. Mislim, da je diskurski... Se je Ne, se? Ja, imamo neke cilje, nekaj kot, če ne ne vem, bi bil ne če je da razumem. Če nimamo to pa, če samo po dolgotreni debati? Treh ura, a potruje našli doma? še še Pa ni na pogluta, da smo debate. Ja, ali ali se pač samo ujimo v debatiranje. Ne? ne, ne, za svobodo gre, za svobodo gre, čakajte. Za oslobalje gre, ne. A, jaz sem da, tu razumel en problemček, mislim. Vedi, še, no, vemo, sami... <laughs> ja, če se sami... Zame, da predmovel, ima, ima, ima, ima, skupaj set problemov, ampak recimo, zdaj imam občutek, da meniš, da evolucija ne deluje več, oziroma, da, da ni več aktualna, kako je to? Ne. Ne. Ej, ne, da, ne. Prej se je rekel, ne, da, ne, ne, ne. da uh, smo opice pač še vedno, pač in smo še godija mi se ne prilagajamo da te godije, kot to ne je. Zelo neuspešno. Do, do, do, to že možno. No, Nismo se uspešni, ali smo neuspešni, ampak prijetno dejstvo je, da se tudi človek, kot fizično ne, bitje, živa, živala, kot koli že. Evolutivno prijelo je bilo nekaj v teknologiji, ki se rekeljajo. Nismo še uspeli, premalo časa je tam tekla. Kar malo sindrecirane tehnologije, če koliko, sto let, pa še to nekaj. Stresi recimo en odziv evolucijski na to, ne. ki je negativno. To ni pozitivno. Jaz se jo prirečujem, ampak vseeno bi tukaj eno pomo dal, nikoli ne počanjevati človek, ki je naredil lukne v igle. To je bil grozninski intelektualni da se to. bi samo kratko kako pomba, komplicirana tehnologija. Pa tiste, ko je ogn, spra, ogn spravo zakamne, je bil tudi kompliciran. To je bilo 15.000 let. Ja, pa da? No, vse to, kar na 15.000 let. To je bilo dru, drugi noge, druga revolucija. Pa kako me pa zanima, to so bode sploh ne. Jaz te vem, kako je. Ha, Mislim, tako si mi bo veliko bolj se bo mnogo zaštrih obrona svoboda. Jaz sem še bilo, da te fazijo. Ne, voda. Morim no, se osvoboditi od vladočega diskurza, če umemo. Kako je vladojoči diskurs? Ne, ne kako je vladojoči diskurs? V 24 dnev govorili, da živim v najsvobodnejši države. Potem, ne? Potem se mi razlože, da to ni res, da bom živel v bolj svobodne države. Zdaj povodavam, da nekaj velike razlitje ni. A ne, ona svoboda, pa ta svoboda, kak ne, v čem je zelo zlika? Pre pa nisi mogo nič kupiti. Zato imaš fuz zakupiti, pa da bi ga kupal. Kače, da je Pa tudi nije re za kupiti. No... Ja Ne vem. Ok. Um, ali strani noćem videti, tako. No, ampak... Kako da diskus? Pa ti te da prvzapro počneš to, kar ne misliš pravo in. Aha, ni tuka ga moč? Ja sem prednoč iskusi moč, Depli... roči, moč ja. Ampak tuka uh, ta upor oziroma tain do, samo del je se griče moč. Ti ja, sem v bistvu pegaš glavo zato, da se preseš na neko drugo točko in pač nikoga drugega frustriraš. Ne. Kako ne? Nokremo za sebe, da ne. Ok. Eee, uh, ko res počem jes demonstrira krščega profila. Pa ne vem, ko V ostalnih prak, ali nalih, pač te ga frustriiraš, pa se bočeš, to pa ni da to znaš nekako boljš. Če se ne mislim, ti skup živiš, ampak jaz sem frustriran ti <laughs> O, oh, ok. Je, ti imam što pre demonstracija, imaš v druge probleme. Frustriiraš lahko tiste ste proti katetnih, demonstriraš, če so demonstracije dovolj močne in številčne. Če ga pride nas 15, ja tudi... Zrejo se sam izdane. Preizrainska vedeposladništva, če je v ubrani, nas 15... ...poč smo počali od nas prolajuje na kraljo pa dio. To se jaz ne strenja, jaz mislim, da na te vsak dejansko je nek zabeležen, nek materijal. Ja, pa dovoljimo o Ja, samo nekaj z njima, imam se že, če testira proti me, da se je zelo zelo zelo, da je to, pa je to... Zelo čini smo iz Da je to nekaj ja, sem. že da nekih svojih osebnih Ampak nadaljoči diskus ni svoboda. Za ene? Za ene? Za to. Se bi strnil, če ne bi želja pomoč. mi ne zdi nekaj, kar bi te pripeljalo k, k osvoboditvi. Ne? Odrešiti od... Kaj se pravi? se da bi ti bil svobodni. Ne, jaz mislim, da v ljudje smo po definiciji svobodni. Mi smo svobodni, če se Ne, ne, ne, Ne, ne, ne, ne. Kaj nas osvobaja? Zdaj, razmišljam naravni družbe, ne, ker pač je nekakr glas, kdigi, je možno skozi družbo doseči neko, neko uh, osvoboditev. Ne? Kaj nas pravzaprav v družbi osvobaja? In ali je možno skozi družbo doseči neko osvoboditev? Mogoč je to moč, ampak moč je zmeraj moč nekoga nad drugim. Ne? To se mi neždi. To je To je zaimil v vprašanje. Je poškodno mogoče nič iz tukaj. Živali se ne zvršujejo o sobovi. To je jasno. Ja. Hiravari se ne zvršujejo o sobovi. To je jasno in njihova svoboda. Ne, mislim, da Zato je to aktualno vprašanje svobode. Na kak način se pa zmeraj znova od tega ne. <guljali> distancirati, emancipirati, je mogoče malo manj ambiciozna beseda kot svoboda. Svoboda je taka, veš, huda beseda. Ne? Emancipirati, imeti možnost ne podlegati, ne samo, ne samo nesodelovati, ampak tudi ne podlegati vladajočemu diskurzu. Ne? Da dopustiti moč vladajočega diskurza v redu, ampak mora ti postati avtonomna področja, kjer je vlacivati. Z... In to je področje svobode. sem Maš v rodu ki po eni strani to omejuje, po drugi strani pa postavlja neka pravila, zaradi katerih smo mi svobodni. Imamo neke meje svobode, ki ustvarjajo neko, da lahko živimo. je, se lahko lepo se Je Kaj veš, kako se ti Kak ti veš, da hočeš biti Kaj se to hočeš bil, kako se zelo? Tebi nekdo bi nekaj zračiti. Ne, ne, ne, ne, ne. To je na to da je za gledanje sistemu, nekaj bo tebe da hočeš da si in tako. Zelo, ki na Se ja, na ta način lahko spodnesemo, podstat vsemo, ne? na kakšni čini vemo to, da vemo. Ker na koncu odgovor svega ne moremo čisto tačno vedeti, da vemo to, kar vemo, potem nič ne vemo. Ne? Ja, vemo, ne nekaj je, za to, ker vse im staklju, kroz imam, treba. Ne, ne, ne, ne, ne. vse Interesantno je to, da mi ne moremo preskočiti razvojne psihologije, brez pa zdaj kar intelektualno to vse skupaj malo porušiti, reorganizirati in zdaj so mi kar svobodne. Na žalost, če to gre, po svakam pa brez potem smo na pravi poti, da se lahko človeštvo potako odreži. Mislim, da tu ni tako in ustano. Svoboda dejansko pomoje, je ne mogoča v tem smislu. Eh? Tega, ker ti se konsenza ne moreš rešiti bilo kakšnega, ti ne moreš izstopiti iz konsenza. Konsens je to, da se mi strinjamo, da, da je to stol. Konsens je to, da se mi strinjamo, da je nekaj bolečina. Konsens je to, da se mi strinjamo z vomi strinjeni. To je skupaj nekaj vrste domena. Mi se s tem strinjamo. Eh? Tudi tud fizikalna pravilja. Pravila so konsenza ali tega... To da kamen pade na tla, je konsens. To je konsens, ampak ne, iz tega ne, reka, čas, da vsi vidimo, da je enala komembna. Vsi vidimo, da je konsens, to je bilo na pojmenovanje. Samo Sa malo, smem zakončati. To je konsens, ker res, res to deluje neodvisno. Ampak nam to ni pomembno, ne, če, če mi o tem ne razmišljamo. Ker mi razmišljamo solrazmeno enako v konsenzu, vsi vidimo, da kamen pade na nekako 9,5 sekundovno metr. V večini primerov. V večini, pač, primerov. In ker pač smo se zmenili, da realnost je taka, konsenzualna. Ne? Da pa, jaz se pravim, moj najboljši primer je to, ne? če si hočeš biti duhovno razvito bitje, pojdi ven si na poli konsenza, pa boš na bo sprobo, kaj je, dejansko je izen za biva. In to je prava svoboda. In vam povem, da prava svoboda je, da ben ne želi v resnici. Ker je prekrutostanje, mislim, prekrutostanje duhaje, prekrutostanje, da bi lahko človeški organizem protak, Zdržal to, lahko so pa, edino kaj je možno, so približki, recimo, skozi, ne vem, samo uresničevanje, skozi um, uravnoteženje emocij in intelektu, skozi um, do, dosežke, ne vem, da greš na amontir, ali pa tudi ne, da greš, da bolj intenzivno dojemaš, mislim, tudi ta svet, ki je v bistvu konsenz, ne, Zame, samo nekaj, še, da še to dokončam. Interesantno je, se da se, se mi zdi ena stvar, ne, recimo, v menjih na Japonskem, ali pa kot so tudi budistični menjih. Saj danes ne gre za ta dve dediča. Kaj je za z temi mantrami, z temi stvarmi? Mislim, poanta tega. Poanta je v tem, da se danes ukvarja sistem, čustveni in sistem čisti. Danes se neke povezave v možganjih začenjajo blokirati, razpadati in tako dalje. In potem danesko padajo, če jim uspe, pa tisto stanje satori, popolne koncentracije ne? in danesko doživljaš potem uh, sebe tukaj in zdaj. In edilo to doživljanje, res edilo to po moje je brez konsenzor. Ali to je pa... pa v gov... precej... poimenovanju smo še zaradi tega, da ste vlasti sporozumevano. Tud... Ja, tukaj, je, ne, se ne, že, ja, ja. To je na ja, se vse razumeva, brez jezika. Po mojem, so neke določene sposobnosti ne? človeka kot takega, recimo kot antropologa, ki razglasijo, da je eno posebno stanje človeka, ki pa je danes zelo, zelo, zelo, mislim, kar je že odtrgano od tistega bazičnega nezavednega. Ampak zdaj se mi z nekimi problemi, nezavedno, no, danes se spuščamo na od preroke prenevadno prene okolje, ne? če pa imaš čist živčni sistem pa dejansko po moje laže ti veš do nezavedno, ne? si dejansko potem v tistem trenutku izostreno, doživaš kaj, kaj je, dejansko več stal ni stal, ampak je to, kaj ne, ne? dejansko samo očut. To gre za in, in to več ni konsens, to je potem dejansko, dejansko mimo vsega racija, mimo vseh emocij, dejansko gre za neko tako posebno stanje. Kaj je recimo, kako se skozi fizično? Ja, ti prosim, dače tako želit, zadaj tukaj. ne? Ja se mnenija, da konsens ne izključuje racionalnosti. neka stvar. Ti si... Ok, dajemo dalje. Ti si pač postavil teorijo, tvoja teorija je, da je vse konsens. I gradil si to tvojo teorijo in jo s nekimi razlogi. In mislil se, potrebno in izprinjati samo, kaj si dobro razloge. Tvoj proces je bil racionalnic. Skao si razloga in si podkr svojo pozicijo. Ja, torej, gled, samo pojazi, če to sprejmeš, potem ne more biti sekund sens, potem če je sekund sens, zakaj bi mi tebi verjeli. Zakaj ni moja pozicija enako dobra kot tvoja? Ne, ne, ne, tuti temu, da ti meni ne rečiš, še gleda v konsens. Ne, nikoli se spreda. Ti si uporabljal logičnih procesa, kateri si podkr svoje argumente. Mi ti verjajmo zaradi svojih razlogov. Če to drži, pol se strineš, da racionalnost nekaj obih In ti si uporabljal logiko, da ja si dokazal nekaj, ne? In skoče si uporabljal logiko, da si priznal, da je osnovnost objektivna. Če tega ne, ne. ne. potem pa po sens ne boj, pa življe ne bomo, drži. Gle, v osnovi je ta teorija res iz tega tvojega strebišča je protislavna. In to je mojno, ne? Mislim, vsa taka vso razmerno za vsem razmanje, recimo indijska filozofija, ki se jaz mogoče s tem bavi malo, mogoče malo, bolj jasno, ne, ampak, ko se ti vedno bo uporabljaš to varianto vedno več znanja imaš, vedno više greš, vedno bolj kontradiktovne so vzjave, ne? In to je trik. Ne? To je potem totalna zmeda za, za naš akcijo ker, ker v eni točki stvar fun ne klapa več, kot je spod ne klapa. To je težava. Ja se strinjam, jaz se strinjam da, mislim, da je pravo znanje po eni strani za naš reakcijo glasno kontradiktovno. Zato, okay, to recimo, ne moram reči, iz, da, da nekaj to je rac, da se mi se stenjamo, mi tak živimo, ne? Se redi, pa pa. to je Za naše potrebe je ta definicija čisto dobro dobra. pa indsko se za našo nekako res za, pa, za to redo, za duhovnost so sem pač kot nekaj reči da um, ima neki človek neke težave, zakaj bi rešil te težave na tisti primarbi stopnikov, pa da se odališe od težave in bade v neki pr procesih, ki jih niti približno v glavu. To je važno, to je tu važno. Zakaj, zaradi tega, ker ti brez tega ne moreš, ker ti si nujno do konfliktu. Mislim, mi imamo, vsi tu imamo težave, vsi. pa ne zaradi po Ne glede na status ma človek težave. Ok, to je, je terapevske skupina, to je debat, da no, skupina, ampak je pa važno del funkcijo. Je pa važno del. Okay. Lahko je, je del, ne? Super da je, je fajn da je. tudi pekarna je v je fajn, ker je čusten del. Recimo, meni je pe, pekarna vše pe je zato, ker se fajn tu počuti, da je fajn, da se in tako dalje. In to je, in to je važno. Jaz mislim, mimo tega jaz ne morem zagovarjati pekarne, če se mi opirati cimo. Ajda, veš, ono, ne vem, ne, vem, ne, vem, ne vem. Okay. Jaz bi rad skaj na en konsens tabel. In sicer, uh, moje osebno stadišče, znamen pripričanje, je to, da konsens je racionalen. Ampak ne, da je vsaka racionalnost konsens. Bi se, se sklenil ta konsens? Zdaj, vsaka racionalnost je kar, kaj so ti sem znamen. Torej, vsak konsens je zelo verjetno racionalni. pa vsaka racionalnost je svoj sens. Zdaj, zelo zelo blizu. Bi bilo tukaj po moje, jaz nisem prijozofo, tako ne bi tako imali. Zelo blizu bi imeli, zelo bliže. To pa to Recimo kaj je interesiralo, nekaj je bil K2 s polmh na mobil. In nas je pa to interesantna, ker so skreneli na višini, imali nekako totalno smisir, to bi bilo koliko so blizu komšnjega. Ne, nekako vsaka ena ja, Stranka, Po da možna, je se lahko. Če bilo kam, mislim, bilo dela, se ali se ti nekaj firme ali si tudi tretjega. Če ti imaš to prisotnost menjivega, če te no se zaveda, da, da ni večna zadeva, je to danesko največja dosežek svobode in početje stvari. Z tem prizvokom je pa mora največja odrešitev. Ti potem lahko početi? Ne lahko početi. Hvala ti lahko reši na glaskopak. Ti bo sem sam sad mislih, pa bo on, pa tretne, pa vse zmeni, pa te pa ne vseče, pa ne pa on pa žene prijo, pa dol, vsi so krivi, pa zakaj, za to, pa ti ni jazno, ne. S tem pa spet s temi, v koncu ne, ko se deansko vsi ne, vse ne, zume, pa najrabi, ne, države, pa najara, ne pa najara, ne, pred. ne, ampak se to tomo popak ukrivil, So, kaj se je te zgodilo, ne, To je meni simpatično, ker je dan svoboda, je dan skupbožno, ampak treba malo tudi kaj okreni. To bi problem vseh seksov, mikro, psihopatologij in tudi družbenih patologij rečili. Na ta način bi problem rečili. Recej bi se vravnal, o presežek preseže, bi se vravnal. Ne, če bi vsi dosegli stanje, kot bi ga to predvidel, to, neko bobo, ja, stanje, jaz, ker se otreseš o stvari, ki si jih ne vedel, ne, skratka, bifanskega, ali kakorkoli pač bodi si to že, ne, nimam tega problema, si predstavljala, ne. Vse je in, ne. Sprejme, da, da to nisem bil počist s sistem, ki ga mi ti želimo. A ja, je revolucionarna, ker so tisto da se ne povzemajo simboli, da se so oblačila na ta način, pa da zdaj jem to hrano, ne, pa, da zdaj nekaj drugih koncepte, pa da samo spanje čiščale, ne. Nima smisla, da bo povezalo. Zdaj to je, kako se tema ravna, ravna, ne, ne. Ose to je nič protiši, da govorim diskurz, vse le posleda. Ampa izistetska logika, ne. Fantastično zver, čo fantastično. Se povezuje budizmo do oseževanja narave. Dobro, to je 5 tak, ne, to. se so prezahtale zadeve, reš za. Ne, mislamo, ne. Ali se taj, ne, ne, da, da, to zaaj pita zaoz? Ne, primerno vprašanje. Ali jaz vprašanje Zato ker po mojem po mojem to, po mojem osebno je to edina pot, ki se da rešiti, mislim Misim človek tak, da bi malo tiste svobode pa dobro, Je pa svoboda neka ali ne zelo svobod po svojo strašno pomoje, lahko ti ves čas vlečeš, da, da se na ladji, recimo, potuješ če je si čiščen, da te ne... <laughs> Vak, kak naj vidite, da se pa ne moreš tega To je to, To to, si. si to če Božem, ne Za koga? Slovenca na zoveka. Aha, okay. Da se? Okay, Okej, okay, okay, če ne vemmo kaj je svoboda. Za ne, te površinske so samo pač so, ne, svoboda, ne, recimo ni recimo da ste mi smo svobodni, no, čim globije greš je svoboda. V mislih nekih trenutki svobode poveno. E, e kot se večernas perebot. In so se In mi je iz kanalizacije nasmrdelo in se odstavo na kanalizaciji začel vohet, <laughs> ker pač je človek, ki rad razvijam čute in naenkrat začeš za prek voha dojemati nič iz druge stvari, kaj prek vida, prek sluha ne moreš. In ko sem tak, tako vohajoč šel skozi svet, sem upazen, da se začel čist drugače obnašati da se ustavo ob živi mej in po živi mej Voha, in potem se ustavo na eni točki in Voha, kaj mi je tam povedalo, in na drugi. In sem se sklani, in sem se vstegoval in sem hodil vsi po pločniku. To je bilo po, po noči, ko ni bilo do pa, če se jaz dobro pa si zame to malo svobodo, da doživam svet na primarno za primarno za se spremni moje In če se do te mere, da pridem do nekoga, pa ga začemo urohavati s vremeni, staviti, da ne bomo mino en mesec, pa na mene, krati na psihiatrijo Zato ker se ne zmože želanje v tej družbi. Mesi, tukaj smo pravili pri konsenziji, pri racionalnimi in tako dalje. Pa je eno tako malo dejanje, da ne mese, da gledaš, dačeš vokat, prideš z čist odtečenimi, normami, uh, omlašanja noskrišni tega, kako se gre civilizirano po ulici. Lahko začneš tudi misliti, kar pa je iste na teh kvotin, naj je bolj zavarno. Ker se, sem začel, opraviti, ampak zato, ker sem začel misliti, sem potlačil voz, sem spet začel gledati svet in še danes hodim normalno po ulici. In Misijo je povzročila točno to, da sem čuknjev tisem potlačil, da sem spet začel gledati in da sem nas tu normalno, precej normalno sedi med vami. To je bil vedno, so te telesne prakse pripeljali v skriž za zelo odločne diskurze. Ja, ampak ideologija ja, bizar... no? je bila akcija, pa začnejo tu, da, da zastavijo potem tega. Ne? Ampak kaj biš pa reagiral, ako te bo odpeljali, tja zaradi tega, ker si jih ovohavo, bo ne, se nič takega nisi naredil. Zdaj, če veš to naprej, zika ne preveriš, kaj zakonodaja pravi, da ja. to lahko odpeljajo. Zato, ker to ni finta zakonodaje, ker je to finta občih praks. Zato, ker ima zakonodaje tu hudo malo kole. Ampak Am. ne, oni so skladu zakonu, nekim te lahko samo odpeljajo. Drugače, ne. da morajo dvomi, da si men tam ne zrao. Ja, ampak za redne narelegovanje Ne, zato kaj smo ubežili, Toži, papiri, zakon. Drugače. Ne, ne. ne. ne. Zagaj, zve, zjavljaj, da se nori No, morajo izjavljati. A kaj veš, mora obstajti zakon, ki na kateri ki se svoji vahenski cura. Pravni red mora. Bi zakon se da dobro prirediti, ne? Mislim, da dejansko stanje se da prirediti. Tore je, štiri je, izvede se reče, ali se je se imala tepe. To je pa nejočeta skušta. To, ko smo za izjavl te svobodi, ne? Torejš, nikogo tudi meni tudi tebi njasno, kaj se mi pa zapravo pod svobodo kaj je ta svoboda obpevala nas. Ne bo pa povej. Ta povej, kaj je svoboda, svoboda gohanja. <laughs> ne, ne, ne. Evo bela na Danes ne recimo, da celo mesece da mogoče svoboda to, da se lahko odločimo s katerim delom ne svobodo se bomo ja. To je bolj, desa, to je kar pogumna zadeva, no po mojem mnenju, čim bolj pogumna, kem je to se srečevalo. Match. Ampa čudi se, počisti se po. Uh, recimo, kako se lahko človek počuti, ne? Spra, biletna, razumem, tudi tvoj problem, je, da se lahko počutiš kot pes, ki je pripet na voz. Samo ti vek, kdo je to ja. uh, in, uh, Ta pes je v svojem smislu sobodni, ki je manj to, da bo teko za vozem, ampak ga bo voz veliko za sado. Da približno se počutiš ti, ki si pač privezan na politično, kako gladajočo pač elito. No, Ti verjetno se želiš ne, da bi što vrlo pregrizo in nekako bi začel prosto tekati v Angkorju. Ampak se tu zadeš vidim en drug problem nek... Problem je vsega. Ja, v tem, da mogoče je dobro na neki način, da so vsi privezani na goske. Če bi se vsi utrvali bi ob hitro zavladati konkretni kaos. Kam ga pospeljali? Jaz But, of sem zelo kritičen do tega, da se kritisiramo. Vse pa in samo nismo, vsi isti. ljudje, jaz sem vsi. Ja, samo ta pri primere. No? Zelo sem kritičen do tega, ne, da gremo rušiti z nekaj družbeni sistem, pa nekaj družbeno lito, pa sploh ne vemo, kaj bo z tega stabilno. Mislim, dobro je slaba, ni dobra, bi mogla biti boljša, ne, ampak pred začnemo to rušiti, da smo sposobni, česa boljše. Da mislim, da je in je načelo politike zelo težka naloga in da se tudi v vladajoči politični diskurs kazalno v bistvo. Ja in tudi tam upam da so ljudje ki se želijo biti dela dobre stvari, ne, in pač žal je žal to zelo težka naloga. Zostelju <laughs> <hazano> škodilibira. Da je voljo. Eno drugo vprašanje, drugi problem je so si ogromno ljudi upožita diversiteta. To je še en vladajoči politični diskurs. Še en vladajoči diskursa več večina problema, to ni moj problem. Ko reči, ti imaš en problem, ko tematiziraš te stvari. No, uh -huh. tak so, si uh -huh. so se ga predstavil, ves. da ti ne eh, govoriš verjetnega, da ti doveri, je samo en konceptnega, ker nesvode. E, uh, in se strinjam s tem, mislim, pa zvid vladavršb. Ja sem se da se hočeš osodiba, da hočeš da to je to prorašanje. to je prorašanje. Jočere, no sem ja. sem malo. Ja, ja. No, ne, ne. Ja. No, po, ja, se pravi, to je, a, to, je to, se pravi, ti zagovarjaš, ne, neka svoboda tem negativnem smislu si pač svoboden od tega, da te kdo dektira življenje. Ne? Se pravi, da potem ti tisti, ki si sam in zbiraš različne poti, ampak, jaz mislim, potem, če tako zameš, um, cej, to je mnenka, kam so ljudi na nek način uh, in počeja, je, samo to, to, to, to je protektno, se mi zdi, Uh, na ta način je pripuščenje same v sebi, se mi zdi razpravo obdivljeno, zato ker smo recept, kakor je po pozitivno uh, visijo, kako je ne, prej uh, doberil. Zato se mi teh jaz zdi kakran, uh, račanja, ne? ja, to samo neko še povedal. ne v tem smisu obdivljeno, zdaj kot uh, ideologijo, organizatijo, kot so to pa je druga v dizen, pa nevem nek filozofija Oče, ki je nevem celo življenje kmetoval, ali pa, pa je potem nek, ko je stihal na polju, ne? Čisto tukaj drep poliček, pa ker, ker poi tudi, ki je stihal celo življenje, in potem neka, a, semaj nek zjazni in nazgol. Ve neka, ker ja pa ko vam mi nek tukaj doma drašče, To se ko dogaja, jaz se strinjam, da mogoče obstajajo. samo malo, ne, mislim da to Pa niso. Ne bodisti, ne ovo, ne tretje, ne tnet, ne čepo, če, ja, če ne žetljamo vse to in. Ampak kaj se tako z tem začnemo? Čekaj, mlad, da sem mislil, da se ti ne moreš izvidit s tem, jaz pa nekaj slobodal, zelo mače že, ki pravi že hočeš biti prost, to je premalno. Se to lahko si rečemo, nek, mislim neko vizijo, neko idejo, kak pa zdaj je. To je zelo troško. A, Če ste že delali, je, nevom, da je, zirot, da je delo, da Ne, ne. Pa telo za neka. To je že neka varijacija na bivijo. pa za svobodo posameznika, ne. Se gre, gre za svobodo posameznika, po to se da relativno hitro doseče, ne. ne. ne da se... rok, pa pazite. Ne, se je pa. Celoten Nja, pa pa se gremo do bistega. Pa re, je tresna, super, nič več ni z tem planetu zitre staneš glede službe. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, je, ja, Če te tresne, ne, si še kvek pa vi, ni, se isto delaš. Samo na en drugim je Ne jedeš. Ne jedeš. Ne, ne, devaš, ne. ne. ne Skoraj da, da na nek način več ne, ne je vešteva konsenza, ampak ti še vedno šura šal to vodiš, pa do snad, ki mora to, če misliš, da če bo v božnji. To je en sam, to ni doživljen, ampak to ne, to se to, ne? ne to je, to je malo, zato zato, da Ampak ni, ni, ni to idealen uh, posameznik tega sistema, ki ga živimo, ne jebe, pa vedel točno vse, kar mm. je treba. Ne, to maksimalno, ni to maksimalno, tega naciza, niti to ne, nič, ker je to da se da. Ja, to prav, Ne, ne? to da to prav, to prav, to prav, to prav, to prav, to to a za nekaj časa se začelo zadovoljevanje, zato pravim da bi janskaj, to to je to je. Smo ja, ja to, če ne, janskaj, to je pa uh, razlog, za kaj kreke, da zagovarja, točno to sabor, se o, česa, ampak kam, kaj, kje si pol, ne? jaz Vemo kaj je blen, tukaj, ne? Ja. Vemo kaj nočemo. Se pravi, je kaj nočemo. Ja, seveda. Ni to dovolj, ti može gledati tudi, kaj hočeš. Problem je v tem seveda, da na ravni osebi... Da, ni so en problem, da bi vse nam bojali nekaj... Se korec fungu. Seveda, točno, na ta način družba funkcionira. Mi kot posame izniki se z lahkoto gremo eskapizme. Če se mi gre več in lahko z raznimi dihaljnimi, zateresnimi praksemi dosežeš nekako, kako se stanja in bo super. Ne? Ampak mi ostali bomo pa skup živjeti. Zdaj, problem je v tem, na kakšen način se zmenimo, da bomo tukaj živeli in presegli ta nek, neke zadeve, a veš, se v neki skupini pojavljajo hierarhije, nekdo prevzame oblast, nekdo ima več moči kot drugi, na račun drugih, seveda, boči sam posebej. Tako, skakaj, na način to stanje preseč, ki se bo izmere znova pojavljajo, kakšen bomo dva oziroma tri skupaj. Ne gre za ravn Reveni. same zemka, ampak funkcionirajo družbe. In izhodišče je zelo praktično, to, če pogledamo v 2009, kaj se na tem planetu dogajali, mi planetu ne čujemo to je zelo zato imamo resni problem da začnemo na novo ali pa vsaj ponovno razpravljati o načinih sobivanja, Kaj kaj ti oprosti, kaj ti, te... kaj, ka vidiš? To je to je, ne? ne ja občas, me vabiš na, na tobak, bom rekel da vse je ostalo pa ne. Aha. Tak da, da, okay, ne. Ne. Ja se občas pa tudi potem pobavimo cigaret na tobako, da se ja. moram sposoditi to negac cigaret, ne. Da ja se plus pa. To, je, to, to se mi zdi interesantno, naravni družbenega. Ne? In moja začetna teza je bila ta, da nismo dovolj razviti, da bi sledili razvoju tehničnem in civilizacijskem, da smo še zmeraj, naravni opic. To nič ni slabšalnega, nažalost je tako. In da imamo problem, da nimamo teh mekanizbo da Gre za neko mojo patologijo, osebno, kaj je sovoda. To je družbe, naravni družbe težko biti je v končni klasi smrti, razumeliš? Mislim, kako kak bi definirali, imaš proces poslobanja, imaš, ne vem, odločitev za poslobanje, ki deji, ki sledi dejanje, ampak končna svoboda je smrt. Razum, če si bodistka, potem imaš reinkarnacijo, to si pa. Ne, ne, to, <laughs> ne, ne, ne, ne, to pa ne prav. Ne, res je, ni, ni res, ne. Končna svoboda v budizmu je izničenje. Ja. Zdražen, A, da, zražen, zražen, zražen, da. Zražen, da. Iz ničega, iz ničega, iz kroga. iz toka življenja in se združiš, to se zdaj ko si mi ni rekel, da je to enako. In se združiš z kozmološkim ničem. Jaz sem pa vprašal, če je bolj razlikava med kozmološkim nič in kozmološkim psom pa je edinstvo postavljeno. Na jedni strani On pravi, da je to isto. Bojčka spasi, da to isto. To je, je to, je U se Ampak, ta neva kjer od razlagaš, on je čisto prav. Da, Goraz. Svi si Goraz, ne? Lahko je. Ko si vas? se On se On je rekel, Da tak način osvobajanja z tem, da smo zadovoljni stanjem, kakšen je, ker ga enostavno ne percepiramo, kak bi človek to rekel, ker nas pusti hladnega in živimo v tekem svojim sanjskih svetu, je bila idealna eh, populacija trenutnih vladejočih razredov. Ha? Se to nekaj, čim smo? A, če ste pravili, da se nekaj takega misli, e, ne družbe, ampak da je to tudi jaz, pa pravimo, govorimo o vladajočih razredih, ki imajo svojo svobodo in imajo tudi svoje vidike in principe svobode. Trenutno so to e, politične in ekonomske elite. No, vsi tisti, ki so nekako na vrhu, gledali bomo na to, -e, ampak meni pa <laughs> se zdi, da so super. Ja pa črto, za kaj, z pa vsega misim vem, da je ne, ali oh, buda je vot to docente Buda je od tudi šest let pred kristosom. Geliš, če jo že tamo vtorek. Tak? Družstvo zdravljenje, v bistvu. Glej, gledaj, če tom vrčanek, jaz stajno da ti imaš neko vizijo, kako mi te ponemko, neko, neko no, vjeti, zravo, ne. pa, bi zdaj naj zbeljalo? Podišče. Kako bi naj zdaj nas ne? To je neko če da šli Da da imaš nek V Je to, da hodiš v ja. da imaš družino uh, doma, ženo, otroke in tako Na, pa tope, Ne. Pa ja, to bi nekaj domen. Te imaš, če različne Ampak še te ukol v Ne, imaš Išče <laughs> uh, no, sistem, kako bi pripričal občinske politike, da niso racionalni. Ne gre. <laughs> Samo jim poklakil. Ne, ne. To, to bi še to bolj dovolj, če ne, bi to, da naj se ne lotijo zadeve 9 pekana tako, kot se loti, ne. Oni so se lotili z njihove razone. To bi že bi bilo, tam. ja. Zdaj, povedal eno aneidoto iz Tama, ki jaz nekaj nisem razumel. Mi smo se dovoljali z Iveko, iz Itakije. In pa smo bili jezni, ker je Iveko na celoraj do naših pregledov ni pristali. Nikoli, če med nami pa se ni sprašal, kaj bi prvno je rekel rad. Pa da mi njemu ponudimo to, kaj on hoto. Da mi to rabimo, on nam mora to dati. Zumeš? Zve, naš problem pekarniški je, da, da ugotovimo, kateri so tisti minimalni interesi občinarjev, z enizpekarno, v katere bi se mi lahko koliko, toliko enakopravno vkljušili. Problem je v tem, da ne, eh, ne bomo nekaj svobode, ampak samostojnosti. postojnosti. so povedali, ampak so si potem na sedem dan premislili, pa, pa še enkrat. Ne to, kaj so oni povedali, troški pogrumpali, zvoha politično. Mislim, da to, to zgubljen boj.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 Pripričati. Ampak yeah. se pravi, da je tvoj politični boj o po tem, kakšen, ja, mojti, ja. struko, a, kakšen a, šira, je? Pričavevanje, srečevanje, kot rečemo, šlo je kot šlo, šlo je kot šlo. Zavedamo se, da je to težko je reči: težko je reči, da se človek ne moreš, ne glede na to, kdo ti moč je neformalna moč, je neka pravno, neka močna, pravna institucija, ne, ki ima dejansko ti argumente, ne, da sko pač pravilna država, bo je to dejansko sama blazno preteče, ne. Ne tu za vse proti tej blazno za temi formi, misim, žao, no, ne mislim, ne vem, bo težko, težko. Mi smo tolki obvezka zadeva, a. Ja, dejansko ful dolgi hotos, za ka najsi kakšen dobro odvetnike najme pri priča odvetnike, najno na njihovem nivoju, na ekonomskem nivoju, ampak tako To da ni pa ne, samo to je. Vpraši, ampak da kot primeren, pravilen, koncienzualen, zajedni kot diskurs. Vreč, ne, na zadnjima sem zelo jasno pokazal, mislim, tuk. Tuk. Misi, če je vojna, ne moreš reči, neš kaj, ki se zbojš da se češ, pokazali, da imamo več od Da smo popis. fizično, kar morati, iz če vem, morati istrčali. Tribuna je blagli, pravi se 5000 podpisali, ne, dobivamo vse, na nekaj čini, To je vse, kar mi treba Kar je dobro del, kar je bilo, ki je bilo čisto občinarje, ali je bilo ali je je bilo čisto, je ta čisto, je bilo čisto, je je je V nekem smislu, ko, recimo, ljubi, recimo, ko so na neke vzemlje, ja. na mali neke tradice. Recimo, na, nek, na, na nek tak način dokažeš, da, je neko, da so neki ljudje v nekem postoru dovolj dolgo, da ustvarjajo dovolj dolgo neko kulturo, da zaradi te kulture, če ne bila izničena, bi v neki trpeli, širši družbeni interesi, oži družbeni interesi, iz tega stališča potem štima. Ne? Tu imaš dober pač, argument, zakaj ne to, pač premak. Ta argumente pa je, ja, da pač ne bo več konceptov, največ ono je vešelo, premalo finno izpeljalo vsi. To mora biti vtarno vtarno no, um, izpeljalo. Se vi, če, če ne govori, če nas vršite, ne, ne bo več prišli kot z idiotine. se Zdaj sem ljubaj ne povoljena. Ampak veš, veš, da če se pridemo, ta zastavek smo naredili, ne? Yeah. Smo se delali, tako rečem, študiozne, pametne, izpeljali, to prehočejo, zakaj pomembni, bla, bla, v tem smo pomembni in blablabla. Vtem smo prišli, do ene točki, kjer sem ugotovil, da oni tega ne štikajo. Da to si te zelo fajn, zada ni, da imamo ene simpatije, ampak kaj pa za naslednji korak, če oni tega ne štika. Glej, ja, gledaj, ti imaš nad vsemi temi sistemi določena sodišča. In če ti hočeš dogovarjati neko manjšino, vse tem ne? boješ ti imeti, recimo, dober argument, da lahko ti preko rošnih ratkov na višjih sodiščih spor. Se pravi, oni nasteljajo, ne? Mi imamo pa take argumente, da nas ne smejo peliti. Mi manjših. To strašno mučenje. da je strašno mučenje. To strašno mučenje. To je strašno da To je strašno mučenje. To je strašno mučenje. To To je je To je To so sodišče pa naj se ukreme kaj duga recimo, naj pač potem tem da so recimo da, nekaj različenih na tovtovno družih, joste pa dejansko ne glede na lastnino, ampak ima pravico vstat na tisti lastnini in pravno, kot upirati. Ker občina tista ki je lastnik tega, tega vene. No, no. Eš, to je tudič, ker kaj, kaj pa si ti, ki si ima tiste zemljišče, si ti prehodnosti, A si ti že nekaj kar tam, dejansko, obsparanj? E, to je kar... To je se občina klične. noče izselitve, kaj noče? Oni so nekdaj rekli. Ne več. Ja. No, mislim, ponudili smo na, na mestno lokacijo. Čakaj, pa, ti ga kral, reka, se pa, ja, da, da, da, da. Ja, ja. bila preselite. Izselite, pominjate, vem, daže. To nekdaj ni bilo govora. Oni so najprej začeli govoriti o preselitvi na drugo lokacijo. To je. Pa ja. kdaj je la lokacija za opornudnje? KPD, tam zranj Europarka. Eropak. Eropak. Eropak. Eropak. Eropak. Torej, znamo, taj recimo za se tako, Zakaj jih ne je kar kdo pa so ti ljudje, ki so se zbirali na nekem prostoru in hočejo ohraniti ta prostor? Predkont s koncu po moje je bistvu, Se, pa pač ostane tu, ne? Ali pa še fora. Glej, se sreča začne le kadar dan, ne. To je celo lepo in ti stranno, glej, pravno prvič ne moremo zmagati drugi niti nošemo zmagah. Ja potem pa pristaja, pa pa res, še aj kdaj pa se ne bo. Da se to splanže, glej. Pravno ni šans, zmagamo pre sodila, če tudi vidimo najboljšega atletika, meni, da pravo da ostane nič takega. No in nas nočali veseliti, nek trdijo, nič ne delamo, sem po mojem počem upravo, po zvek nadalji, lahko da črtje zakona dio vse, pravo nič ne moremo. Mi moramo opak stvari dovolj ki upor ali pa ne vem pripliče dovolj ljudje, da je to potrebno, da je to važno, Tudu, da, je vem, da se tudi dogaja nekaj pomembnega zadružba kot tako in ne formalne pritiske izvajati. Pravno lahko dodatno nekaj delamo, ampak... Vlako gledamo štraj, na ne trpne miru? Ja, maga je greo pred občino, kaj da zdaj, mislim, smešno, ma kar poče bi gleda, da pravno razmaga, tam nekaj formalni pritiske. E, je, recimo, v pravni državi delovati ne pravno... Sledaj, delavati, ne, da, da se štod Zdaj, ko je tako, neko, neko, tohtovno, mislim, neko um, subkulturo iz nekega, pač ki je bezveze, sprave, Ne, ne? večin, da je zdaj ja, zelo večin. Ne, vse občine ni pravno sprave. Ne, ne, ne, ne, ne, stopo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pravna ne, pravna ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ali imamo objektivno pravno mnenje, to je bil nek vprašanje, zdaj ko govorimo o pravu. Ga razumemo kot nekaj objektivnega, konsenzualnega. Tako kdere, ja, da se lahko da je bilo ja, sem pozval v da je so. Postopkovne napake so bile. A pa kar se pa v kontaktu z odborom za pekarno, to je pravzaprav ni formalizirano in ne more biti stvar pravnega reda. Tudi odnosaj od tega prestoja, da? Ne? Ja, ja no, ne? mislim, to tukaj bi se rekel, moglo rekel, več, reč, stvar, ne da malo, ja. malo te zadele ne je samo politične kulture, kdo oni se se naj društva pobeže v nekostupno v neki nadzorni svet, pa neka posebna varianta in potem se tu dosti, pač sta tudi najtani što je še više, kjer, kar je kolega, nekaj, kako rekel, da občina počasi počasi, to po je po fantastično prevzeme, to so za počasi se no, kdrebi, ve, se pa tukaj bili zaproli, se 10 tudi nam, ve, ne, so pa <sihMy> <Rodrigo> <abrcev> <sihMy> <sih> <family>… <sih Creed played> Kaj je Mi moramo ostati na tem in ker ko to pekarno na evropske sličice in sodišču je mlesnici, ki so so vlastni, vlastni, to pekarno na evropske sličice, ko je to pekarno na je to, to na je Vse ko... vidite, no ali... da je To je en koncept, rozumiješ? občina leze. Ves kako to funkcionira, pomogočuje, da bo zleze. Po to. Občina leze, št.p.p. naslame ima občino prišanja za leze, št.p.p. 6 ljudi, ki občino. Da v so omejeni, ki so Blaj, tiga, veš, ne. Se bolj, bolj, vreš, smona, da reči drugačnih. Zdravljeni, kot mnogo je, kot želimo tukaj, zbog, tukaj, se Ja, reš prav, garancija je to, ja, to kaj ja, smo, ne. Pravno? Ja, Kaj je šlo tu? Kaj je šlo tu? Kaj je šlo tu? Kaj je šlo tu? Kaj Kaj je Kaj je Kaj je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 Vznamo te besede, s katerim oni operirajo da tako rečem. ne Ampak egzami resno, točno o tem govorite. Ne? Se ta točno. In na, onda, na, na onda, sestankih, kje se zgobijo, zgobijo se takrat, ko nam naložijo vsa ta jajca, pa bom da mi se dvame s jim, ne? Ampak, kar to pomeni, da se to razdelati, dajmo te koncepte Tu imate to pa to, potem pa ne razumete. Ne, ne, zem, ne, ne, ne šov, je, da, se, da pozri, ko bi ta skritski, ne? Ko je bilo malo ne potočeni, kakve momentno se tam bera. In kak se je prav bilo, kak se, tudi gači, se je tudi ga čist ena, kak da je vse isto, MKC, tekarna, ja, brez vsakega posebnega alianca, razumevanja. In dejansko roli nima nekega posebnega odnosa. Ne, en, en močni argument je tista množica, ki se je zbrala takrat tukaj, ko je bil župa. Aha. En močan argument... ...ki pred delno ponovijo. Tak? Ki pa je delno ponovil v prejšnji, vroko, kratko ponovil. Ja, gre pa za to, pa eh, to pa za spet emocije in racijo. Župan, rabi, volivci. In to je nam marsikaj ljudi, ki so volivci. In da ne treba vedeti resno. Če reče, ko je on prišel sem, rekel pa za kaznu, to se je Zdaj da sem imel nekaj res, samo tako zaj. Pa se je začelo se je vaditi. I did not have text with that woman. to da je ravni je všem samo ne? A, stukar, zvam, to, da je, šel da? ni več vprašanja, če se bomo s njimi igrali. Ne, ne, mi gremo koncu, ne? Ne, ne. Če bom ne? Prekrat, nekaj nekaj nekaj don't don't care, ne? Pazi, je tista zadeva, ko govorimo o javnem interesu nas, nekaj tu sedi, mi še nismo javni interes. To je privatna družba. To je privatna družba. Kaj Če Če boš tako To je javni prostor, ne? Ja, ja, no, veš, kaj nisi reč, ne? Ko... Mislim, nisem za dobrih kofičkov. Jaz bi Jaz bi to ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. da je to, Svojega, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Reke, prepoznali ste nas, kot javni interes? Naši, kaj bo rekli? Popa ni, popa ni ne zdiče. Kaj je? <laughs> ni, pa ne bo reče. da Ne, ne. ne pa Na podlagi tega, če te ne financirajo, ne? Najprej ti dajo. Hočejo igre javnega interesa, zato reče ne dajo. Pomeni, da ni mislim ne? da Oni imajo Pa to. In ja, ne? Samo, mislim... To nisem jaz s to so oni tam sedeli skupaj, kako bi uspio reči. Jaz ga kako boste stojili na to vrata. Eno bližje, kaj je da ste tam vi na to vrata. Ja, to je v redu. Ja, to je v redu. Ja, to je v redu. Ja, to je v redu. Ja, to je v redu. Ja, to je v redu. Ja, to je v redu. Ja, to je v redu. Ja, to je Spravljamo se. Ja. Danes sem slišal občini celo, taj čeček je bil, ne, je odekarni, ki je zdaj na karnik izlobil je bil sedabil misionar. misionar, spod... Godist. Uh, ne, budist. In je zelo glavno, krati vsem povedal, da tako bi moralo pri njegovem funkcionirati, da ima vrata vedno sprta, da lahko do koli prida in vpraša, da on je vidno vene vrata, da imamo zdaj zaprta se sprašujete, ali samo? No, primer, ali je to pririor? Pravi, ljudi pridejo Ne, tega bi vi pozitivno, da se vam zdi, da se vam se Ja, ne, sem se <skripti> <Prvrly. skripti> <U. skripti> <U. skripti>